Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbesződt hitét, s akik még vagytok őrzőn árván, őrzők, vigyázatok a strázsát. Talán már nem is lesz rá alkalom hogy Lesz még rá alkalom, hogy elmondjam, hogy elvileg, de már a gyakorlatihoz közel Mikor lesznek nagyon messziről jött emberek Az akváriumklub volt lokájában remélhetőleg majd a 168 óra is felhívja erre a figyelmet, különös arra, hogy a belépés változatlanul dítalan. Az első időpont április 25-e, tehát még odév van, ez mind hétfő, hétfő este fél nyolc, tehát április 25-e az első alkalom, aztán jön a május, május 9-én, nagyon messziről jött ember, hétfőn este fél 8-tól, tehát április 25 Május 9, és a harmadik alkalom pedig, amennyiben érdeklődés hiánya miatt nem marad el, ajaj. a június 6 -a az biztos, hogy nem, mert az pünköst hétfő, úgyhogy azon változtatni kell, úgyhogy az, azt most már tudom mondani, hogy azt én rosszul feltételeztem a harmadiknak, tehát még nincs meg az időpontja, mert biztos, hogy nem hogy június 6-án lesz, mert hogy az ünnepnap, és az emberek akkor általában nem szokta Budapesten tartózkodni. Ebben türelmet kértek, az első két időpont van meg, április 25-e és május 9-e. Néhány percig még bármilyen ügyben telefonálhatnak, később is telefonálhatnak bármilyen ügyben, de az már szembe fog menni a játékszabályokkal. Ma 2022. március 30-a szerda van, öt nap a választás, aki ki tudja hány nap a háború végéig, de talán közeleg a háború vége. A világ végéről egyelőre nem tudok, és hogy kinek hány nap van még hátra az életéből, arra sem tudok válaszolni. Éljenek! Ez a kéfejjáncsi minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes. A netezők valami fiala János 14 évre óliaknak nem. Felettelések igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis Rövidesen kezdődik a nagyon messziről jött ember. Ezekben a pillanatokban azonban még bármivel kapcsolatban jelentkezhetnek. 061 700 Meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk. I'm sad.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 Led, úgy fél -e heko, hogy elrohondod, De marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd a fényteli nap, Midőn népünk majd szint mint villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, De bele nyúlhat a megbe medve mancsak,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 Időn eljön majd az a fényteli nap, Midőn népünk nagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, Korítékba szállt így bolyajinkkal?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 Március 30 a szerd, de van a fontos idő, 5 perc elmúlott reggel, 7 óra ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Nagyon régen volt a Kejfej Jancsiban, nagyon messzivől jött ember. Ma bátortalan kísérletet teszek rá, elmondom a játékszabályokat. Először is egy kör, egy menet, beleért, hogy lesz érdeklődés, ha nem lesz érdeklődés, akkor nem lesz érdeklődés. Ma egyetlen egy téma szerepel, mint hogy máskor is, ez pedig a választások. Vagy a választás. Elmegy, nem megy el, miért megy el, ki jön, tehát ez egy részletes kikérdezése lesz az embereknek. Kire szavaz, mire szavaz, Mire arra szavaz, anonim, nem anonim. Maga a műsor, amely egyébként egy jól bevált műsor, és jól működött. A múltban az arra való, hogy egy olyan képet adjon nekünk egy bizonyos jelenség kapcsán, annak a jelenségnek közismertnek kell lennie. Tehát egy olyan dolognak kell lenni, ami az embereket foglalkoztatja. Én azt feltételezem, hogy az április harmadikai választás foglalkoztatja önöket. Én egy magyarul beszélő, a magyar történelmet nem ismerő, az itteni viszonyokat egyáltalán azokban nem magát kiismerő valaki vagyok, aki ennek megfelelő kérdéseket tesz föl, ide látogattam, távolba szakat, rokon vagyok, vagy egy marslakó, ebből a szempontból egyre megy, tudok magyarul, vagy legalábbis feltételezzem. És szóból értek, itt már meg kell állni, hiszen ez a műsor evidenciákat bont fel. Olyasikre kérdez rá, amire egyébként nem szokás, hiszen evidenciának, nyilvánvalónak tekintjük, és ennek következtében átugrunk rajta, annak tartalmát, jelentését, rétegzettségét nem vizsgáljuk. Ha én értetlennek mutatkoznék, vagy akárkán is csomót keresőnek, azt tudják be, a messziről jött ember egyik aranyszabályának, a nem olyan nagyon sok szabály közül, aki ide betelefonál, elvileg Blanketta szerződést köt velem, a tekintetben, hogy válaszol a kérdéseimre, ami nem azt jelenti, hogy minden kérdésemre válaszolnia kell, de minden esetre nem lehet meglepve, ha kérdéseket teszek föl, miközben természetesen fennáll az a lehetőség, hogy ő ezekre, ezekre nem akar válaszolni. Akik egyébként ebben a műsorban részt vesznek, vagy nem vesznek részt, ismerik, vagy kíváncsiak rá, ők majd április 25-én és május 9-én ellátogathatnak az Aquarium Club volt lokájába, ahol ezt három emberrel fogom művelni, összesen hárommal, tehát magammal együtt. Ha minden igaz, akkor ismét élvezhetjük Filippov Gábor és Bakás Tibor settenkedő jelenlétét is. A kérdés tehát így szól, hogyan tekint április 3-ára, belejött, hogy aznap lesz a születésnapja, aznap fog megházasodni, de alapvetően a kérdés csak arról szól, ha elmegy választani, ha nem megy el választani, ha érvénytelenül választ, miért teszi? Kire szavaz? Adótitokra, nemi hovatartozásra, vallási hovatartozásra, ki kire szavaz? Nem szoktak rákérdezni. Ez a műsor rákérdez, vagy nem is a műsor, én. Ha vállalják ennek az ódiumát, hajrá! 061 712-42 talán majd kiderül csak elsőnek lenni nehéz annak függvényében, hogy mekkora az érdeklődés tart a műsor 9-ig, fél 10 azt nem mondom, hogy fél 8-kor véget ér bár nyilván valahogyha egyáltalán nem lesz jelentkező az, a csúfos kudarc nem is lesz de minden esetre azzal kell, hogy szembenézzek hogy itt legalábbis ez a műsor nem működik a szavazások ragyogóan működtek, olyan számokat értünk el, mint amilyeneket elértünk a klasszikus időben, de hát ezt a mostani ismét klasszikus időnek. Sok beszédnek, sok az alja, várom az első telefonálót, és utána várom a kettes, hármas, négyes, és ki tudja, a jelentkezőt. Figyelek, ha van mire. Mondd, milyen legyek, hogy szeres. Nem is kell a szó. mutasd mi a jó, mi a kell egy kis illúzió. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Német László vagyok. Ercsőnek mindig nehezebb, egy kicsit izgulok is, de nagyon szívesen beszélgetnék Önnel. Ebben az országban jellemző, hogy az emberek, ha betelefonálnak olyan műsorokba, hova be lehet telefonálni, hogy bemutatkoznak, mert én igen, itt, itt vagyok, türelem, türelem, türelem. Én itt vagyok már egy ideje, és időnként van egy műsor az interneten, azt mondják, hogy ez a legnépszerűbb műsor, betelefonálós műsor Magyarországon, valamilyen György készíti, nem tudom, hogy mi a vezetékneve. Yeah. És ott nagyon gyakran az emberek azt mondják, hogy a telefonos kisasszonynál leadták a nevüket, és hogy érthető módon ők nem mutatkoznak be. Mi a különbség ön és ő közöttük? Mert én szívesen vállalom azt, amit mondok. És ők nem vállalják, vagy tartanak valamitől? Mm, talán igen. Valaki fél. Mitől, van, de mitől lehet félni az nem, ügyben, a, ha valaki... Fogalmam a, nincs. Fogalmam tesek? nincs, miután én nem félek. Igen. Én nem, nem tudok egy másik embernek a lelkébe bele. Sok betelefonálós műsor, TV- meg műsor van ebben az országban, országosan fogható helyi? Az igazság az, egyiket se hallgatom, önnek elég rendszeres hallgatója vagyok, és néha gondolkodtam azon, hogy betelefonálok, de aztán nem tettem meg, de ez most egy alkalom, egy felszólítás, ezért jelentkeztem. Mi a terve április harmadikára? Elmegyek választani. Hol lakik? Második kerületben. Az hol van? A pasarét fölött. Nem tudom, mi ez a pasarét. Ez, ez a messzire jött ember. egy budai körzet. Mi az a Buda? Buda, hát egy a városnak egy szép része. A városnak vannak szép és kevésbé szép részei? Bizonyára igen. Nekem ez tetszik. Már 60 éve lakok itt, és Nekem hát a 60 éve ott lakik, akkor hány éves? 81. 81 éves. Mennyi a férfiek átlag életkor ebben az országban? Hát ilyen 70-70, valahány. Nem, egészen pontosan... Akkor fél már a sírban van, csak van közben igen, hangja. Igen, igen, igen. Tulajdonképpen néha gondoltam erre, 80-ig úgy nem éreztem, hogy ez különösebb. Hirtelen gondoltok. mi történt 81 éves korában? Nem, tulajdonképpen semmi, de, de valahogy úgy arra gondoltam, hogy most már itt. Itt az ideje meghalni? Hát nem egészen, de Isten igazából féltem azt, hogy kórházba kerüljek, mert vannak olyan tapasztalatok, hogy 80 fölött már leírják az embert bizonyos helyeken. Magyarországon leírják az embert 80 év, tehát 80 hát év alatt igen, meggyógyítják, igen, igen. 80 év fölött meg elteszik lábbalul a kórházakban? Hát, nem, nem egészen, de, de tudomásul veszik, hogy egy szép kort megért, és ha egy bizonyos betegséggel bekerül a kórházba, akkor gondolják, hogy már nem érdemes vele foglalkozni. Mondjuk, ha egy strogot kapott valaki, akkor azt már. Jó, azt mondják, hogy. Többen van. Ne kapjon sztrókot, ne törje Igen. ki a nyakát, ne legyen más betegsége. Tehát el fog menni szavazni. Igen. Kire fog szavazni? A Fideszre. A Fidesz az micsoda? Az egy párt, akik e, tulajdonképpen 12 éve. E, Mi az, hogy tulajdonképpen? Bocsánat, rosszul fogalmaztam, 12 éve vannak hatalmon. És miért szavaz és, rájuk? És ez, ez A Fidesz teljes... az jellemző, hogy 12 éve hatalmon vannak, értem. Ez a legfőbb hát, jellemzőjük. De nem, most már késő, ez jellemző őket, 12 éve vannak hatalmon, ez Igen. végül is valamit elmond, sok mindent nem. Miért szavaz rájuk? Mert az, amit 12 év alatt tettek az országgal, és ahogy átvették a hatalmat abban a szörnyű gazdasági állapotba. 2010-ben? 2010-ben, igen. Akkor szörnyű volt a gazdasági állapot Magyarországon? Igen, igen, igen, igen. Tulajdonképpen Romokba volt a gazdaság. Nem, egy háború egy, volt? nem, nem, nem. Gazdaságilag. És egy olyan hitel volt az ország nyakán, amit valamikor meg ki kellett fizetni. Ezt ők megtették. Értem, hát gálás dolog volt tőlük. Mit tettek az országban 12 év alatt, amivel meggyőzték önt, hogy Hát én az egyik legdöntőbb tevékenységüknek azt tekintem, megígértek, hogy egy millióval több munkahelyet hoznak létre, ez praktikusan megtörtént. Ön amikor aktív volt, most is aktív? Bizonyos értelemben van egy kis cégem, ami még, hát ami már 20-valahány éve működik, most már kisebb sebességgel, de még aktívan dolgozom benne. De ez mit csinál? Ez a cég? dolognak tartom azt, hogy valamit csinálja. Mit csinál ez a cég? Is. Uh, textil, textil import uh, és belföldi értékesítés, nagy nagykeresítés. Korábban nagyon alacsony volt az országban a foglalkoztatottság? Igen, 3,5 millió és most kb. 4,5 millió. Ebben az országban hányan élnek? 10 millióan. És akkor 4,5 és fél millióan dolgoznak, és a másik öt és fél millió az öreg és gyerek? Vagy mi a helyzet? Hát igen, igen. Jobban ezt nem tudom most. Nem, nem, nem tudok pontos korfát adni, de, de három és fél volt, és ez négy és fél lett. Min múlik az, hogy azok nyernek -e, akikre ön majd vasárnap szavazni fog? de mi a tétje az ön számára a háromos sok mindenen múlik. Nem mindig a teljesítményértékelésen. Nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, min múlik azon, hogy azok nyernek-e, akikre ön szavazni fog április harmadikán? Az hát, ön életében. Akik, akik értékelik az eddigi tevékenységet, azok feltétlenül gondolják. És mit veszélyeztetnek azok, akik egyébként szemben mennek ezzel a párttal, amit ön megnevezett? Hát az igazság az, hogy, hogy Nekem az a gondom, hogy, hogy figyelem minden oldalnak a tevékenységét, és én úgy érzem, hogyha egy biztonság és egy folyamatos élet lehetőségét pillanatnyilag, azzal együtt, hogy a 12 év elég sok, én a Fideszbe látom. A folyamatosan az nem tudom, hogy micsoda, de a biztonság, tehát mennyiben tudtok ez a párt az ön számára az elmúlt 12 évben biztonságot teremteni? Nekem, hát... Erre, erre, önnek a biztonság? Erre nehéz, nehéz választ adni, az, hogy normális élet van. Mi a normális élet? Például, a normális megy, életet mivel az hasonlítjuk az utcára, össze? Megy, a türelem, türelem, türelem. Igen. A normális életet a nem normális élettel hasonlítjuk össze. Volt-e itt nem normális élet, és az miben állt? Hát lehet, hogy ez talán egy összehasonlítás egy korábbi dologgal. Én a normális életet annak gondolom, hogy az embernek reggel föl kell megvan a mindennapi betegek falatja, Kim, kimegy az utcára, biztonságban van este, nyugodtan mert az Jó, de utcán, ezt, ezt, megelőzően, ebbe, ezt a 12 például. évet megelőzően ön nem tudott úgy felkelni, kimenni az utcára, biztonságban? De, de, de, de ez nem egy szempont. Na de most mondta, azt kérdeztem, hogy mit jelent önnek a biztonság? Azt mondta, hogy ez a párt, amire szavazni fog, biztonságot teremtett, és normális életet tesz lehetővé. Azt kérdeztem, mikor volt itt nem normális élet? Tehát, hogyha 12 ezelőtt ugyanúgy tudod fölkelni és kimenni az utcára, akkor mi különbözteti meg az utcára kimenést most és akkor? Tulajdonképpen nagy különbség. Tehát ilyen értelemben nem volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Önök a messziről jött embert hallgatják. A netezők valamint Fiala János beszélgetését, egy beszélgetést, amely április 3-a kapcsán evidenciákat bont föl annak érdekében, hogy olyan képet kapjanak saját magukról és a környezetükről, amilyen képpel egyébként nem biztos, hogy rendelkeznének. 061-71242. Lászlóval már megismerkedtem, ki lesz a második? 061 712 42. Tehát akkor elmondom, hogy én eddig mit tudok, hogy van egy város, aminek van egy olyan része, hogy Buda, és ott van egy olyan hely, hogy Pasarit. Ott él egy 81 éves ember, aki most már érzékel hogy az egészségügy itt lehet, hogy elmond róla, mert 80 éves koráig fontosnak tartotta, hogy életben tartsa, de most már nem biztos. Ő egy Fidesz nevezetű képződményre szavaz, mert az elmúlt 12 évben olyan normális életet teremtett, amely normális élet ugyan 2010 előtt is volt, Ám egy millióval több munkahelyet teremtett, mint amennyi eddig volt. Imáron 4,5 millió ember van ebben a 10 milliós országban, ahol a maradék 5,5 millió gyerek vagy idős. És ő a jövő zálogát a Fideszben látja. Német László után ki lesz a második? 061-712-42 Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! vagyok! És szeretném elmondani, ami bennem van ebben a lehetőségre, tekintve. Mm. Ö, igen. Igen, igen, tehát én abszolút és ön Jó, ma kikapcsoltam a rádiót is meg. Toltam. Lehúztam valami ízét, jó, most már működik, jó, figyelek. Jó, tehát euh, én. Ötödik alkalommal euh, megyek el úgy szavazni, hogy érvénytelen szavazok. Ez lesz most az 5. hogy érvénytelenül szavaz, az mit jelent? Ugye, amikor az ember elmegy a szavazó a körzetén belül az adott helyre, ami ki van jelölve, hogy szavazhat, igen, ott kap egy lapot, uh -huh. amin föl vannak tüntetve pártok, illetve nevek, akik pártok képviselői. És maga mit csinál ezzel a lappal? Tessék! Mit csinál maga ezzel a lappal? Hogyan lesz ez érvénytelen? Én, én azt a módszert választottam, hogy... Mivel a képviseleti demokráciát én egy elavult rendszernek tartom, uh -huh. és egy, egy, egy olyan államigazgatási formának, amit, amit szerintem már túlhaladtunk, tehát teljesen másképp kell gondolkodnunk arról, hogy mi hogyan éljük az életünket, ezért nem támogatom, és hát így fejezem ki a, a, a véleményemet. De csinálj alappal, nem töltik ki vagy. Ja, bocsánat, hát a, a kitöltővel berajzolok egy karikát. Uh -huh és odaírom mellé Herzkati Tibadar nevét. Kinek a nevét? Herzkati Az kicsoda? Hát ő egy, egy olyan, olyan ö, ember, akit, ö, aki megalkotta a Szabadföld nevű ö, tanulmányt. Ő nem indul a választásokon? Tessék? Ő nem Nám, indul nem, a választásokon? Ő, ő már elhunyt. Ő, ő, ő, ő már egy nem létező személy. Ő mit mit az ön számára? Azt fémjezi, hogy én, én hogyan szeretném élni az életemet. Ugye sokan ilyen utopisztikusnak tartják ezt a tanulmányát. Én, én, én megvalósíthatom, tartom. És azt gondolom, hogy ha valami hasonló módon élné mint ahogy az ott le van írva, akkor akkor, akkor talán... Árulj el nekem, hogy mennyire bonyolult lenne elmesélni ezt, hogy ő mit írt ez a Vadar, ha jól mondom a nevét, mert nagyon sok időnk nincsen, de azért szívesen megismerkednék a gondolataival, hogyha Dióhéjban elmagyarázná. Nem, lesz könnyű. Hát akkor, akkor figyeljen, akkor gondolkodjon, és majd visszatérünk rá. Ön hány éves? De én 53 éves hogy de azért megpróbálnám, tehát úgy folytattam volna, egy pár mondatban. Jó, ugye, ugye ott, ami nagyon fontos, hogy a föld az nem magánkézben van, hanem közkézben van, és a földet azt használja, aki a tehetsége szerint a legjobban tudja használni. Ugyanígy vannak a vállalkozásokkal is. Gyakorlatilag a tehetség a szorgalom kerül előtérbe, nem pedig a, a, a, az, hogy a milyen funkciót tölt be, vagy éppen ki van hatalmon. És gyakorlatilag, a, a gyakorlatilag olyan személyek irányítják az országot, akik szakemberek, vagy az adott területet, országot, igen. Akik szakemberek, és csak, a, csak ez a dolguk, úgy, mint egy Eszter Gályosnak, egy autószerelőnek, Oké, okay, ennél sokkal több időnk nincs. Azt árulja el nekem, Igen. hogy ebben az izében, amit ez a herckat Tivadar ír, hogyan választodnak ki az irányító emberek, vagy nincsenek irányító emberek? Közigazgatással foglalkozó szakemberek vannak, bármikor leváthatóak. Oké, okay, gyakorlatilag... rendben van. Ön hány éves? 53. 53. Itt hány évenként vannak választások ebben az országban? Itt Magyarországon? Igen. Négy éven. Tehát húsz év telt el, és ön egyfolytában érvénytelenül szavazott. Így van. Most lesz a, hát most lesz a 20, Igen, most lesz a 5. És mi volt az azt megelőző választáson? Akkor szavazott? Hirtelen miért csak az elmúlt öt? Itt hány éves korától szavazhatnak az emberek? Tizennyolc. Az azt jelenti, hogy az elmúlt húsz évben nem szavazott, de 18 éves már elmúlt, amikor már voltak választások, akkor ön egyébként szavazott, és aztán valami történt 20 évvel ezelőtt, vagy mi történt? Kinyílt az elmém. Nem tudom máshogy fogalmazni, előtte csak értem 20 évvel ezelőtt? Mi ha volt az csak... oka, hogy hirtelen kinyílt az elméje 20 évvel ezelőtt? Ö, először is elkezdtem főiskolára járni. Azóta ugye három diplomám van, nagyon sokat tanulok, olvasok, folyamatosan képzem magam, és rájöttem arra, hogy a, amit mi csinálunk, az, az nem jó nem jó irány. Először nem érdekelt ez a dolog. Értem az életemet, el voltam, és, és az, hogy elmegy és érvénytelenül szavaz, az mennyiben más, mint hogyha egyáltalán nem menne el szavazni. Mert valójában az érvénytelen szavazással mit fejez ki? Hát azt, hogy én mit szeretnék. Ja, azt gondolja, hogy valaki elolvassa, hogy herck a tivadar, és akkor valamire hirtelen rájön? Van egy, van egy olyan jellegű motivációm, hogy, hogy talán utána néznek, hogy mi is ez, ha már nyilván egy, egy hát, nor, nor, nor, normákkal szembe menő ember ilyet csinál, hogy ezt ráírja a szavazólapra, ilyet, hogy normálisan beigyszelne. Hát, ha utána néz, és megtetszik neki. Hát, ha rádöbben ő is arra, hogy, hogy amit most itt csinálunk, az nem jó. Igen, a, van egy 53 ilyen... 53 éves, volt már egy 81 éves telefonáló, van még minimum akkor 28 éve, az nem olyan nagyon kevés. Mekkora reményt fűz ahhoz, hogy az elkövetkezendő 28 évben, amit ön megálmodott, vagy amit más megálmodott, de ön belelátja a saját jövőjét is, az egyszer itt ebben az országban megvalósul. Gyakorlatilag esélytelen. Más dologban is hasonló esélyel és esélytelenséggel él ebben az országban, vagy azért a szó hétköznapi értelmében nem minden szempontból herszka választja? Ja nézd, hát alkalmazkodom, hát az intelligencia egyik mér mér mér mérő. És Ezt miért mér? pont herszka kapcsán gondolja azt, hogy kilóg a sorból? Én nem, nem lovok ki a sorba szerintem. Nem? Tehát az Azt, ő, hogy nem ami, éssze, ami, a véleménye mások is ráírják erre a szavazólapra, hogy herceg a nincsenek elég sokan? Ja, nagyon kevesen. Ó, nagyon kevesen. Hát most, hogy ráírják, vagy nem, vagy mit írnak rá. Nem tudom, a közvetlen környezetem az nem osztja az én gondolataimat, elképzeléseimet. Ezzel én tisztában vagyok. Tehát még mert számolom... engem a közvetlen környezete nem érdekel. Ön viszont Aha. nagyon érdekelt, és nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velem gondolatait. Kifejezetten. Van tehát valaki, aki a Fideszre szavaz, Pasaréten. A második ember, aki szintén bemutatkozott, ő pedig herckati szavaz, aki nem indul a választáson. De egy olyan szisztémát talált ki, amely szisztéma messze jobb annál, mint ami Magyarországon működik, nem tudom mennyi ideje. Nem fűz hozzá reményt, hogy ez egyszer megvalósul, egyébként nem lókja a sorból, de ő így valósítja meg önmagát. És ön? Ön, kedves harmadik, Német László és Jármeri Hárd után, ki lesz a harmadik, vannak itt nők is ebben az országban, vagy csak férfiak? 061-712-42, figyelek, ha van mire. 2022. március 30-a szerda van a pontos idő, 5 percen múl a fél nyolc, ez a kfj minden, amit azaznapról napról tudni kell, vagy érdemes. Itt most a messziről jött ember megy, vagy menne. Zene van, én vagyok, már csak egy betelefonáló hiányzik. 061, 712, 42. Árul, ül vagy új helyekre jár. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e végre? rám? Mondd, hol van a mamás? régi klubba a szívem visszahúz. Várom őt, hát ha újra eljött, Csak téged látlak, se nézlek el, pirulsz. Uh -huh -huh -huh -huh. uh -huh. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még Ó, kis Mondd, kiskócos, ráze úgy, mint régen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Én csak azért, hogy azért mert hogy miért a Komár a Zenének mindig jelentősége van ennyel, és... Elnézést, én egyrészt nem tudom ki ez a Komár. Másrészt az előbb egy nő énekelt aki szintén nem tudom, hogy ki volt. Hát ez egy komárszámok. Ez, ez most egy komárszám lehetséges. Én nem tudom, hogy ez egy komárszám, mert mint tudja, a messzirőjött ember beszéli az önnyelvét, de fogalma sincs, hogy mi zajlik ebben az országban. <gül> Ez nem egy jellemző műsor, ez egy műsor, amely evidenciákat bont fel annak érdekében, hogy mindenki rájön arra, mm. vagy akik legalábbis nézik, hallgatják, betelefonálnak, hogy mások mit gondolnak április 3-áról. Nem Életem. tudom, hogy ezzel a telefonnal ön mit céloz, hiszen itt ez már talán a nyolcadik dal. Elmondom önnek, hogy ki mindenki volt ebben a nyolcban, miközben ön a nyolcadikra felfigyelt, az előzőek nem... Meg felfigyelt. a hetedikre. Mindenkettő komás szerzenei Uh, nem szeretném önt kiábrándítani. El szeretném mondani, hogy ebben Igen. a mai műsorban énekelt Konzsúzsa egy, énekelt az ismerős arcok kettő, volt Hobó az három, volt csetemás, más az négy. Ezt követően Igen. pedig volt, kérem szépen, Soltész Rezső az 5. Aztán volt Zalatnai Sarolta az 6. Komár László a hetedik, és elhangzott eddig hét 8, 9, 10, 11 dal. Ön azok közé tartozik, aki szeret kötekedni? Ö, biztosan. Hát akkor a... sikerült, de most ezen túl hova fogunk még eljutni? Nem, engem az alapmai szám is, tehát az egyik portfóliója, vagy portfólió eleme volt a komár tehát ezt a számot csomó szerejének eltett, tehát, és ezt az utolsó két számot magattam, amikor bekapcsoltam. Értem. Hát... És így hirtelen ez a minta. Értem, hát akkor ennyire sikerült jutnunk, mert hogy egyébként arra, amit kérdezett, arra nincs normális válasz. Értem, rendben, szokott. Oké, okay. Rendben van. Miért volt Komár László? Komár Lászlónak ebben az országban van valamilyen különleges jelentősége. Ha valaki Komár Lászlót hal, akkor valami olyasmire gondol, ami egyébként nem tudom, nem élek itt, beleértve, hogy más ismerős arcok, őket se ismerem, de ők hasonló gondolatokat nem váltanak ki, csak és kizáll a Komár László, segítsenek. Ez a messziről jött ember, 061 712.42. 42 oh, Gyere, kiskopos, hagyjuk a mamát. Oh, gyere, gyere, hagyjuk a mamát. Oh, gyere, kiskopos, hagyjuk a mamát. Oh, gyere, gyere. Belejt, hogy két ember bemutatkozott, jármegyárd és Németh László, a harmadik, itt látszik csak férfiak szoktak telefonálni. Bemutatkozott, be is rákérdezett Komár Lászlóra, akiről nem tudom, hogy indul-e a választásokon, lehet, hogy indul, és ezért van különleges jelentősége. 061 712 Kristina. 1-7-12-42 Ki lesz a negyedik? A is nagyon-nagyon nehéz lesz nélküled De eljön majd a nap Mikor újra látodnak S hétközben tartjuk meg az ünnepnapokat Ő az a lány Kit úgy hívnak, hogy Krisztina Ő az a lány jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, azért nem jelez ki, mert vonalasan beszélek. Az előhöz csatlakozva a Komár egy egy rockénekes volt, de az alattnaival semmi kapcsolatban nem volt, mert a dr. Gábor Espál szerzeménye volt, és az nem rokszám volt. Hát ez lehetséges, de ön csak is kizállgó olyan dolgokat mondott eddig nekem, amiről fogalmam sincs, hogy micsoda... Ö az akkor a... röviden elmondom. Nem, hogy ne haragudjon, most... ez a választásról szól. Tehát, Igen, uh... arról kívánok beszélni. Igen. És Komár László hogyan kapcsolódik a választáshoz? Mert az alatai vagyunk. Krisztina... hogy hát vagy csak mondom, az előzőre egy pillanatra uh -huh. kitértem. Uh -huh. Jó. Uh, mondhatom? Hát, ha szeretné. Hahó. Hahó. Haló. Én beszélek, Hall? Nem hallottam. Hall engem? Most igen. Jó. Na, 80 éves vagyok, a nevemet azért nem mondom meg, ismert mert műsorvezető vezeték nevével egyezik, és a jelenlegi helyzetben unokáim és fiam érdekében hát nem szeretném megmondani. De miközben azt elmondja, hogy van valaki ezzel a névvel, a sajátját így nem mondja el, milyen kockázatot vállalna vele? Hát volt -e már precedens, hogy különböző rádiókat, Facebookot, egyebet eh, hallgattak, és, és retorzió érte azt, aki véleményt mondott. Milyen retorzió érje ebben az országban azokat, akik mondtak. Vélemény... Hát, hát volt érte. például olyan, hogy valaki az olimpia ellen szavazott, és a önkormányzattól elbocsájtották. De honnan tudták, hogy az olimpia ellen szavazott? Hát figyelték nyilván a... De hogyan a, a, ...a különböző híradásokat, a Facebookon megjelenést és hát egyéb, amint említettem, ilyen hírközlő eszközök. Ez jellemző ebben az országban, hogy a véleményért az embereket jutalmazzák vagy büntetik? Sajnos a utóbbi években igen gyakran tapasztalható. Az volt. elmúlt hány évben tapasztalható ez? Elmúlt 12-12 hát, évben. Azt megelőzően ilyen nem volt? Hát tapasztalataim szerint nem. Ilyen Ön még azok közé tartozik, akikre vigyáz az egészségügy, hiszen egy 81 éves ember már mondta, hogy ő már nincs benne ebben a korban, úgyhogy önnek még van pár hónapja, vagy nem tudom hány hete, hát ami 81 nem lesz, és akkor le fog önről mondani az egészségügy, legalábbis az egyik telefonáló hmm. nevezetesen német László szerint. Hát nem valószínű, mondjuk azért az egészségügyet 50 éve belülről ismerem. Jelenlegi állapotokat is, amik igen eltérőek a az elmúlt évtizedektől. Úgyhogy ettől én nem félek, de az egészségügytől, került, fél, az egészségügytől kevésbé fél, mint hogy bemutatkozzon. Értink, olyan állapotba került, hogy sajnos tízezrek, százezrek elmentek. Kire fog szavazni? Az ellenzékre. Mi az, hogy kinek az ellenzékére? A Fidesznek az ellenzékére? Igen, a Fidesznek és a, a jelenlegi kormányzó párt, aki a Fidesz KNDP... HNP. És ki a Fidesznek az ellenzéke ebben az országban? Tessék, nem értettem. Azt kérdeztem, ki a Fidesznek az ellenzéke ebben az országban? Egy, egy több pártnak az összefogása, akik eddig külön indultak a választásokon, és hát nem értek el különösebb eredményt. Most összefogtak, és remélhető, hogy sikerül lecserélni a jelenlegi vezetést, akinek egyik fő problémája az arrogancia és az emberekkel való viselkedés. Né, hogyan viselkedik ez a kormány az emberekkel? Arrogánsan és, és nem megfelelően. Mi az, hogy arrogáns? Hát értem a szó jelentését, de mondjon egy példát. Mit jelent, hogy arrogánsan viselkedik a mostani kormány? A felvetődő kérdések. De milyen akit... kérdések? Hát, legyen konkrét. A, a, a, hát konkrétan, hogy az általunk megválasztott képviselőknek sokszor nem válaszol a kérdéseire. Jó, de állítólag ebben az országban négy évente van választás, így van? Igen. Ha 12 éve vannak hatalmon azok, akik arrogánsak, akkor azokat legalább kétszer még újra választották. Hát, Miért választanak itt újra olyan kormányt, amelynek a tagjai arrogánsan viselkednek? Sajnos ez érthetetlen, mert jelenleg úgy tűnik, hogy a, a jelenlegi vezetők, Tézt választók, hát szinte vallásnak ö, tartják a jelenlegi pártot. Milyenek tartják? Egy, egy vallásnak hívők, nem a tényeket nézik. De nézik, miért a Fidesz az egy, az, egy, az egy felekezet? A hívők? Nem tudom, uram, én nem élek itt. Azt kérdeztem, hogy a Fidesz egy felekezete, hát hogy templomba már... járnak -e ezek az emberek, akik a Fideszre szavaznak, és a Fidesz egyébként egy vallás-e. Ön mondta, hogy hívők. Hát hívők Hívőt, vallásosak, Nem vallás, de, de hisznek benne minden tény ellenére. És ezek az emberek, akik egyébként újra választották kétszer ezt a konglomerátumot, amely egyébként egyszerre párt és egyszerre vallás, hogyan lehetnek többen, mint ön? Hát mondjuk az elmúlt választáson nem voltak többen, csak a választási rendszer olyan, hogy... Milyen a választási hogy... rendszer? A választási rendszer a, a, olyan, hogy hiába a lakosság többsége, illetve a szavazók többsége nem őket választja, de mégis úgy van kialakítva, hogy a számolások után ők, szerezték meg a hatalmat, méghozzá harmaddal a nem egész 50 százalékos választás. Jó, de hát, reményétel. hogyha nem egészen 50 százalékan szavaztak rájuk, akkor nagyon sokan szavaztak rájuk. Hogy lehet ennyi ember, akik egyébként vagy szeretik, hogy arrogánsak velük, vagy nem tartják arrogánsnak azoknak a viselkedését, akiknek a viselkedését ön arrogánsnak tartja. lehetséges? Olyan propagandára van lehetőségük, mivel a szinte teljesen. teljes De arra, hogy ahol én élek, ott propagandával nem lehet az arrogáns jelleget megszüntetni. Az ha pedig vallás, el, akkor árulj el, hogy ennek a vallásos jellege, vagy a vallási jellege miben áll? Hogy minden tény ellenére hisznek abban, ami az ő kezükben lévő mélyágyban elhangzik. De erről talál magyarázatot, hogy hogy létezik ez? Már hogy, a, hogy létezik, hogy a két úgy, hogy a két harmadot úgy használják föl, hogy olyan törvényeket hoznak, hogy a teljes média az ő kezükben van, tehát azok, akiknek más véleménye van, nincs lehetőségük se televízió, rádió újságokban kifejteni a véleményüket. Hát ahhoz képest azért elég sokan lehetnek, hogyha azért a másik 50 az közben e, nem szeretné, hogyha ez a vallási párt lenne hatalmon. Hát azért, mert akik nem ezt a, a, a pártot, illetve kormányzást szeretnék, azok látják a, a különböző területeken, a kultúra, az egészségügy, oktatás területén, hogy mi zajlik és ezért, ezért ellenzik ezt a jelenlegi fölállást a kultúrát nézve, ugye olyan irányítja, olyan irányítója is van a kultúrának, aki ismételni tudnám, arrogánsan áll írókhoz, művészekhez. Az egészségügyben a, följelentik a, a akadémikusokat, akik más véleménnyel vannak, följelentik a, a, annak idején a filozófusokat, filozófus a filozófuspert indítottak, Jelenleg a kultúra egyik irányítója, a Petőfi Múzeum igazgatója, aki olyan stílusban ö, tárgyal és véleményez a legjelentősebb magyar írókat, ami hát az emberek zömét nem érdekli csak azt a részét, akik ö, ellenzik ezt. Köszönöm, hogy hívott! Van egy ország, ahol csak nők. Nő nők egyáltalán telefonálnak ebben az országban, férfiak telefonálnak, 80 évesek és fiatalabbak, akik azért nem mind aggódnak az egészségügyért. Van itt valamilyen Petőfi Irodal Múzeum, aminek a vezetője arogás, tehát itt, itt valójában két párt van, vagy alapvetően úgy tűnik, hogy két párt van, az arogánsok és a nem arogánsok. Az arogánsok, azok egy vallási pártot hoztak létre, és valamilyen választási matematika segítségével, ha bár nincsenek sokkal többen a nem vallásosoknál, ők vannak hatalmon 12 éve, és megkeserítik, ha nem is az ateisták életét, de a nem Fidesz vallásban hívőkét. És van még ez a hercka nevezető ember, aki, aki kitalált valamit, de nagyon bonyolult lenne elmondani. Hát úgy értem is, meg nem is. Kilenc perc múlva nyolc óra. 061-712-42. Mit értek jól, mit értek rosszul? Fontos vagy fontos talan dolgok hangzottak el, el. április 3 a kapcsán. Figyelek, ha van mire... Ja, és hogy itt félni kell, ha az ember betelefonál, mert van egy azonos nevű műsorvezető valahol máshol. egy 712 egy Nem túl bőveszétűek. nincs badárdal, az ágot, hol a hogy az első ember, aki betelefonált és Németh Lászlóval hívták emlékezetem szerint, ő nem tűnt egy vallásos fanatikusnak, de lehet, hogy csak a fülem csalt meg 061-712-42 ki lesz az ötödik? Vagy a egyedik? Volt Németh László volt Jármeri Volt egy névtelen, volt egy kötekedő, akkor az ötödik. Ki lesz az ötödik? 061-712-42 Lentősége nem lehet ennek az április 3-ának, hogyha ennyire foglalkoztatja önöket, vagy nagyon nagy lehet a félelem az arrogánsoktól, hogy megszólaljanak. Nem tudom, nem élek itt. 061-712-42 annak Rákász Béla vagyok. Jó reggelt! Kedves mesztőre jöttem be. Figyelek, ki jön? Meséljek én, vagy kérdezel? Itt tegeződnek? Műsorvezetők igen. Használhatnak igen. Már, akkor így De én nem vagyok műsorvezető, én csak egy... Bocsánál. Az igaz, jó, akkor elnézést én, a én, én csak jó, itt jó, akadékoskodok. Oké. Ha össze kéne foglalni négy mondatban, hogy ki jön Rákász úr, akkor mit mondanak? Hmm. Egy zenét szerető műsorvezető, aki 1970-es évek óta a zenével és a magyar társadalmat. Tehát műsorvezető, ö, foglalkoztam politikai műsorokkal is, írtam politikai megnyilvánulásokat, figyelem, például 56 óta a változásokat. Mi, a változások belül, Mi 56? Alatt, akkor születtem, én vagyok akkor maga se fiatal... Volt egy kis rűz, van akkor, a baloldali kommunista diktatúrát megpróbáltok lerázni, mi magyarok. Elnézést, Nem hogyha sikerül. egy éves volt, akkor, vagy akkor született, akkor ön, miért mondja ezt így, több ezt ő részt vett a forradalomban? A családom, igen. tehát akkor a családja, de akkor őrúlók úgy beszél, mint hogyha ön is ott lett volna? Ott voltam, mert amikor kitöltek a úgynevezett ellenforradalmi mozdulatom, igen, akkor Bocsánat, nem hallottam. Nem is mondtam semmit. Jó, tehát amikor az egész forradalom kezdődött, akkor édesapám rendőrkapitányként dolgozott egy vidéki kisvárosban, és így ott volt az első lépés a szerintem teljesen jogos megmutulással kapcsolatban, hogy a, azok, akik volt voltak, kiegyentették a közkeres bűnözőket és a börtönből, és ugye rögtön ugye rendőrkapitányra támadtak. És azon az, azon az áron úsztak egy édesapám vagy. A jóézlési forradalmak mondták, hogy ne bántsátok, most született meg a vásodik gyermeke. Ez voltam én. Értem. Tehát ennyi közel tehát volt a forradalomhoz. Itt legenda, már benne voltam a, a tehát a leg, Mindjárt legendának született. De azt árulja nekem, hogy de hogyha ez egy ilyen borzalmas időszak volt, akkor az édesapja hogyan lehetett rendőrkapitány, ő nem gondolta a rendőrkapitányként borzalmasnak azt, amit ön akkor már az édesanyja hasában borzalmasnak gondolt? Nem gondoltam, hogy borzasztó, azt mondtam, hogy jóizdés emberek voltak akkor is, és nem bántották a párt. Értem, de ha forradalom volt, akkor a forradalom mondom. valószínűleg azok ellen volt, egyebek között, mint az édesapja. Az édesapja hogyan vállalhatott tisztséget egy olyan időszakban, amit egyébként egy forradalommal akartak leverni? Úgyhogy fiatal korában lakatosként tanult, de nagyon jó tanuló volt, és a párt kiemelte. Elküldte iskolára, és ő ezt tisztességesen szolgálta azt a rendszert, őt kiemelt, ami segítette. Ez ma is így működik. Ugye az a párt, az a politikai az a, aki segíti a népet, az a nép, az a, az azt kérdező, hogy rajta segítve van, hogy szép magyarul fejezzem ki magam, azok hálásak is oda szavaznak, arra a kormányra, aki, aki segített rajtuk. Értem, de hogyha egyszer az a kormány jót, tett az édesapjával, akkor azzal egyben befogta a fülét és befogta a szemét is, és nem látta azt, hogy egyébként az országban mi zajlik, hiszen ha egyébként forradalom volt itt, uh -huh. akkor azért itt elég jelentős erők voltak azzal szemben, akik egyébként az ön édesapját kiemelték. Igen, ő, ő mi vagy vidéki, vidéken született egy tanyán és vidéken élt a járt ö, főiskolára, tehát a rendőrtisztére. Ezáltal ők nem sokat látott ebből, nem tudott a gulágról, én elhiszem neki, azt mondta, hogy se volt, hogy ilyenek vannak, ilyen táborok. Tehát nem volt tisztában azzal a terrorról, amit Budapesten vagy az Andrási út 60 környékén folyt. Ezt a vidéket azért, meg nem nagyon volt az publikálva, akkor tényleg nem lehetett megérni sehol, tehát nem volt róla szó. Szóval. Ő egyébként az ÁVH-sokat a a hatalmat, az erőszakot nagyon nem szerette, tehát nem, De tényleg nem tudott mondja. róla. Viszont tessék? De rendőrkapitány volt. Igen, a rendet tartotta a városban a forradalom alatt is, egyik oldalra sátott, megpróbált független maradni. Erre aztán, amikor visszértek a kommunisták, hogy úgy mondjam, kisrugták, tehát leváltották. Mert még nem lőtt a tömegból élepőle? Azt mondja, az 56-ban volt. És Ez most... volt 56-ban, is még első. Igen. Értem, de most 2022 van, hát azóta eltelt 66 év, most ö, ö, ennek az 56-nak ekkora jelentősége van? Vagy a saját sorsát ennyire köti ehhez az eseményhez hozzáté, vagy akkor született? Tehát azért van okra Én nem foglalkoztam a politikával, csak az erre a lecseppelén és egyéb érdekelt. A niger nem vittek katonára meg. És ott rájöttem, hogy mekkora nagy kirakodott az egész. Borzalmas volt, amit ott megtapasztaltam, 76-tól, és onnantól kezdve egyre inkább azt látom, hogy nagyon nem úgy, van a, a, nem úgy működik a rendszer, hogy a én eset nem tudott, hogy hallottam. Én meglátottam a katonaságra? A legbutábbak jutnak előre, és lesznek parancsnokok. Nem akart katona lenni, vagy katona akart lenni, a, de hogy akartam, elvittem. Tehát akkor miért foglalkoztatta, hogy a seregben mi zajlik? Azt kérdezte, hogy hol ismertem föl, ott, is, ott jöttem rá, vagy De a, a seregben azt ismerte föl, hogy a sereg hogy működik, vagy a sereg úgy működött, mint a rendszer? Igen, igen, igen, azért azt az, az mondom, hogy... De akkor hogy, ne haragudjon a katonaság előtt, miért nem jött ugyanarra rá, amire... Mi, mit tudott a sereg, hogy rájött valamire, amire előtte nem jött rá? Valószínűleg azt, hogy kikerültem apámnak a bűvködéből, vagy értem, a családi szeretetből, hogy így mondjam. Oké, okay. ugorjunk Ott egy nagyot. Volt, Most így, ez... Mondok egy ilyen pont el. azért szivattak a tisztek, mert a japán rendel, amit ez abszolút nem értettem. De honnan tudták, hogy az apja micsoda? Ő, ugyanott voltam katona, ahol születtem. Aha. Mindenki ismer mindenkit egy kisvárosba. Ez melyik város? Szentes. Szentes. Az hol? Van? Az, az, az hol van? A Magyarország legtöbb napsötötte részét. Értjük szentes alatt. Itt hát ez, így, így születnek a legszebb emberek. Ezzel sokat segített nekem, de melyik részén van? Délen, északon, keleten, nyugaton? Kelet. Kelet. Dél-kelet Most 2022. Lugod. március vége van, április harmadika ide már nincsen messze. Jó. Ön kire szavaz? Hagyjussak el ide, igen, a fideszre. Mert? Azért szavazok a Fideszre, mert én már ott voltam az összes ilyen megmozduláson, a 80-as amikor... Próbáltunk egy kis változást elérni. Felköltöztem Peste 79 ről tehát én kikerültem ebből a családi törből, és azt mondtam, dolgoztam a Balatonon, ahol nagyon sok nyugati befolyás ért, rengeteg emberrel találkoztam, barátkoztam, aztán kiutaztam nyugatra, és, és láttam, hogy pont az ellentétje igaz annak, amit eddig nekünk tanítottak a kommunistát, hogy a baloldal mindennyire nevezzem. Mire jött rá? Arra, hogy hazudnak, hogy belelettünk csapva, és hogy csapdában nem vagyunk szabadok, ez a legfontosabb. Tehát és nem volt a vad... Ebből a csapdából. Ö... A Fidesz szabadította ki, vagy minek következtében szabadult ki belőle? Azok a fiatal, jogászok és egyetemisták kezdték el ezt a mozgalmat, hogy menjünk kicsit kivenni a petőfi szoborhoz tüntetni, akikből később aztán a Fidesz lett, igen. Ön 34 én éven keresztül tétovasságban és tudatlanságban élt? Nem, én már 79-től úgy érzem, hogy láttam, hogy a világ sokkal szebb és nagyobb, mint amit nekünk megengedtek belőle, hogy lássunk. Tehát nem volt még világútlevél. És 79-ben mi történt? Lekerültem abban, a Balatonra a vezetőnek, Ott dolgoztam. Értem. De 2022-ig így sohasem fogunk elvergődni? Mondom akkor én. Eddig a, a eddigi tapasztalatom alapján volt egy fiatal társaság, egy jogás társaság, akik komolyan jogilag is, tehát nem hőbörögve, mint a jobbikosok, nem erőszakkal. Nem tudom tett mi az a jobbikosok, mert vannak a hőbörgők, vannak jó, jó, a vallásosak. De ilyen tisztalapról indulunk. Jó? Tehát vannak Magyarországon emberek, akik erőszakkal akarják az 56 forradalom mintájára megváltoztatni a rendszert, hogy akarták, bocsánatosan, múlt idő. És olyan emberek ellen akarnak fellépni ma 2022-ben, mint amilyen annak idején az ön édesapja volt? A mostani hatalom ellen akartak fellépni. A mostani hatalom az ugyanolyan, mint ami 56-ban volt? Nem, nem ugyanolyan. De akkor miért akarnak vele szemben erőszakkal fellépni? Hát azért, mert sajnos az erőszakra mindig van igény. Mert közben a média 56 és 2022 elgete, között nem volt szükség erőszakra, de most de is volt, még szükség van? Szükség nem volt, de volt egyszer. Tehát eljutottam oda, hogy a Petőfi szobornál ismerkedtem ezt ezekkel a fiúkkal, aztán elkezdtem. De miért, mi volt a Petőfi? Nem tudom, ki az a Petőfi, nem tudom, hogy mi volt Jaj, a Petőfi nem. szobornál. Petőfi volt az egyik olyan, olyan elfogadott hősünk, aki a hatalom a külső diktatúra ellen lázadni, mert is a magyar forradalom éréd állt. A Betőfi Szobornár rendszeresen összejöttek a hűbörgők, vagy a jogászok, igen, igen. Nem, vagy a, a későbbi jogászok, vagy szó... hely, hely volt, vagy mi volt a, az? a szobor volt egy olyan ikonikus hely ahol először szervezette minden március 15-én az ellenzőki iatalok, akik nem értettek egyet a Kádárrendszerrel, azok gyülekeztek, és direkt provokatív módon délután vitték Koszolút, nem akkor, amikor kötelező volt Koszolút, így kezdődött. Mikor, most hányban volt? Ez folyamatosan a 70-es években is kezdődött. Mindig megverték őket. És a, a 70-es években, években már volt Fidesz? Nem. Fiatal De most mondod, hogy a Fidesz volt az, amelyik egyébként ott jogászként, vagy későbbi jogászként az a, a Petőfi Szobornál. Végén volt már igen, most is szolgáltunk 70-es Akkor is voltak fiatalok. A fiatalok mindig forradalmi lelkek voltak. Ez így, ez így helyes egyébként. És a 70-es Te... években ki volt a Fidesz? Nem tudom, akkor én még csak zenéltem, nem fogadtam. De akkor ő miért nem volt Fidesz? Hát akkor is oldalú voltam. Tehát az a 70-es években mit jelentett Magyarországon jobboldalúnak lenni? Azt, hogy láttam a proletát diktatúra hátrányait, láttam azokat a közösségeket, azokat a szigorúságot és a rengeteg hazugságot ezzel próbálják. azon kívül, hogy látta, azon kívül mit a csinált ellenne? Oké, de mit csinált ellenne? Na, sok amerikai számot játszottam, ennyire futotta, igen. <gül> és amerikai számokkal próbálta megszüntetni az itteni rendszert? Nem, ez csak egy ilyen virtsap volt, mert az amerikai számokat nem szerették, be volt tiltva. az ülés is játszott, és énekeltem. De ha az amerikai számok be voltak tiltva, akkor ő hogyan játszhatta? Ö, be volt, nem úgy volt be tílt, hogy szó szerint rossz a szó, szó, igen. Tehát az amerikai számokkal nem voltak kibékülve az akkor, hatalmasok, hatalmasak, és azt a számot játszotta például a révélés gyűlö barátom, hogy viva Amerika, akkor az még el is így tehát őről hallottam, hogy konkrétan a ő érte. Tényleg 80-as volt egy zenekar, az is zenekar, aki fantasztikus nagy dolgot alkotott. megalkotott alkotott egy olyan rockoperát, amivel először kiengedte ezt a jobb oldali szabad szellemet a palacból, aminek a szelleme azóta, és vagy amilyen a szelle azóta is itt fúj. Apám egyébként fényes kívta ezt a mozsa alatt, és mondta is 90 évek, hogy te jó neked fiam, most te is átfogad élni a fényeszteletnek a az érzését, nem most, hogy fiatalok megváltoztatjátok ezt a világot. Ez történt. Köszönöm szépen, hogy hívottak. Voltak a vallásosak, voltak a hőbörgők, volt a Petőfi szobor, ahol összejött a 70-es években a Fidesz, akik később jogászok lettek. Nyilvánvalóan nem voltak 81 évesek, ha 81 évesek lettek volna a 70-es években, akkor egyrészt most már 120 évesek lennének, azokról már végképpen rend mondott a magyar egészségügy, de már a 70-es években, hogyha 80 évesek lettek volna, akkor hát semmi esélyük nem lett volna, ehhez képest mégis többen megmaradtak. Vágas, Amerikai számokkal küzdöttek a rendszer ellen a 70-es években, vagy legalábbis volt, aki? Most pedig az arogánsak ellen küzdenek az ateisták. Ehhez képest többen szavaztak itt, ebben a messziről jött emberben az arrogánsokra, mint az ateistákra. Jól foglaltam össze? Ez van? Szanta, Maria. <kül> És volt még az illés együttes, meg volt Herckati Vadar szintén valamilyen együttes, kitalált ő is valamit, és ezért érvényt elő lehet szavazni. Helyre kis ország. 061-712-42 Tágítsák, vagy szűkítsék a képet. Belátásuk szerint. Figyelek, ha van mire. Ja, is nincsenek nők. Oh, oh, oh, oh, 212.42. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Egyetlen megjegyzés, nem szavaztak többen az arrogánsakra, de még így is kétharmada szereztek. Pontosan ez volt a trükk. Milyen trükk? Milyen trükk? A választási rendszer. Mi van a választási rendszerrel? Meg lehet úgy csinálni, hogy a kevesebb többet érjem, többet számítson. Itt a négy az több, mint az öt? Igen. Ez hogy lehetséges? Ez -e? nyilván tudja, hogy hogy lehetséges? Nem tudom, mert ak tudnám, akkor nem kérdezném. Nem Illetőleg is. én nem tudom, és nekem nem is tetszik. De ön itt él velem szemben. Ön miért tűri el, hogy itt a négy több, mint az öt? Én, nem, én hiába nem tűröm el. Itt él? Igen. Több az négy, mint az öt? Meg lehet csinálni, hogy a négy több legyen, mint az öt. Hol több, hol kevesebb? Pontosan. De min múlik? El, hogy a négyet két részre osztjuk, egyik helyen is van kettő, másik is van kettő, az a kettő is ér egy szavazatot, a másik kettő is egy szavazatot, és az öt ugyancsak egy szavazatot. Már is a négy többet ér, mint a kettő. Beszorozza a megfelelő számokkal, kijön a megfelelő választási rendszer, hogy az arrogánsok kevesebben vannak, mégis ők győznek. Ön érti azt, amit mond? Persze, hogy értem, és én... maga is érti. Én egyáltalán nem értem. Most komolyan mondja? Teljesen. Ez nem kell messziről jönni? Vagy ez nem kell itt érni, hogy az ember... Hát akkor hülye vagyok. Tessék? Akkor hülye vagyok. Egy hülye messziről jött ember. Ezt én nem mondtam. Én mondtam. Hát nem érdemes. Szóval ez, ez nem vita alap, ahogy csinálja. csináljam. Bocsásom. Mert... De nem is akartam vitázni? Hát jó. Úgyhogy nem vita alap, abban nem tudok, mint Én kérdezek. Én még senkivel nem vitatkoztam a mai műsorban. Sársa meg mi eszen olyan nehezen felfogható. Egyik helyen vannak négyen, és az két részre osztják, és az egyik kettőnek is ér egyet a szavazata, a másik kettőnek okay, az négy. Kettő meg kettő az négy. Hogy lesz ebből öt? Hogyan lesz ebből hat? Nem, a kettő egyeljut tovább, mint egy szavazatot érő. Jó, maradjunk a abban, sziket... ha lesz egy ember, aki elmagyarázza, amit ön mond, hogyha a négyet elosztjuk két felé, akkor abból hogyan lesz több, mint öt, akkor önnek igaza van, anélkül, hogy én azt érteném. Hogyan lehet a négyet úgy két részre bontani ebben az országban, hogy annak a végeredménye több lesz, mint öt? Tehát ez az arrogáns versus ateisták helyzete mennyiben járul hozzá? Tehát az ateisták versus arogások az ilyen mértékben kihat ebben az országban a matematikára? Ebben az országban egyébként gravitáció van, vagy a gravitáció is olyan? Egyik nap van, másik nap nincs, négy az több, mint öt. Frankon nem értem. Vagy itt mindenki bűvész. Vagy az arrogánsok, azok alapvetően bűvészek szemben az ateistákkal, akiket meg be lehet csapni. Hiszen ők egyébként tudják, hogy a négy kevesebb, mint az öt, de mégis tudomásul veszik, hogy a négy uralkodik fölöttük. Jó reggelt! is megenged, hogy elmagyarázza? Nem, nem, köszönöm szépen. Amit megpróbált, az már nekem untig elegendő volt. Tehát önt nagyon szívesen hallgatom, Matematikát ebben az országban sose tanultam, de öntől se tanulnék tovább. De ha valaki az eddig elhangzottak alapján megértve önt elmagyarázza nekem ennél érthetőbben, érteni nem fogom, de tehát, szóval megmagyarázni tudom, de nem értem, nem értem. Szép kis van ebben az országban. Valami elkezdődött 56-ban, aztán folytatódott a 70-es években a petőfi szobornál, aki valami izé volt. Ott összejöttek később, akik jogászok lettek a Fideszben, aztán később arrogánsak is lettek, és egyben vallásosak is. És mindenki férfi. Jó reggelt! Jó reggelt, Jónyira Attila! Jó reggelt! Hát, ebben az országban vannak választási körzetek, 106... Igen. És ez a 106 választási körzet nem egyforma. Mármint, hogyha az emberek számát nézzük. Hát ez mindenhol így van. Tessék? Ez mindenhol rosszul, így van. Tessék? Mondom, ez mindenhol így van. Igen. És ha például én, ahol lakom, a 13. kerületben, ott hiába vannak mondjuk sokkal többen a Ellenzékiek. A 13 kelleben többen vannak az ellenzékiek? Hát általában azt az ellenzékiek nyerik meg. De Vagy a 13-i hogy... az mennyiben más, mint az ország, ahol egyébként 12 éve az arogánsak győznek? Hát ezt nehéz megmondani, hogy miért van... De így... a 13-i összejönnek a nem arogánsak? Tehát, a, tehát hogy van egy hely, ahol az emberek tudják, hogy ha nem akarsz agrogányssal találkozni, menj a 13. kerületbe. Ott nem is vallásosak az emberek. Ez majdnem mindenhol így van az országban. Vannak, ahol például, ha már a fővárosról beszéltünk, Budapesten, ott például általában a, az ellenzékek nyernek. A főváros az nem a rogás, a vidék meg a rogás? Hát én nem mondanám arrogánsnak, ugye azt valaki más mondta. Én azt mondanám, hogy vannak Mondjuk a két nagy tömb az ellenzék, és mondjuk a kormánypárt, és például a főváros inkább ellenzéki, a vidék inkább kormánypárt És ennek mi az oka? Hát ezt fogalmam sincs. De ön ezen elgondol, ön mindig fővárosi volt? Igen. Tehát, hogyha elmenne vidékre, akkor lehet, hogy kormánypárti lenne? Elkérdezik. Tehát <gül> ennyi az egész. Az ember itt a fővárosban ellenzéki, fogja magát, elhagyja a közigazgatási határt, és hirtelen kormánypárti rávált. most vicceltem, ha ezt lehet viccnek mondani, én mindig ellenzéki lennék. Ezt honnan tudja? Mert... Tehát tételezzük fel, hogy most azok nyernek, akikre szavazni akar, akkor hirtelen attól, mert azok lennének hatalmon, akikre szavaz, attól hirtelen, anélkül, hogy vidéki lenne, ellenzékivé véválda? Nem, nem, nem. Nem csak az előzőre akartam betelfelni, és nem gondoltam végig jól a dolgot, de az a lényeg a dolognak, hogy mondjuk úgy, hogy én nem szavaznék a Fideszre. De miért? Ő... Én rájuk szavaztam az első választáskor. Itt 89-ben volt egy rendszerváltás. Mit váltottak le, mire? A, mondjuk úgy ezt a szocializmust váltották le egy szabad demokratikus rendszerre. És akkor lehetett szavazni egy Fidesz nevezető izére? Akkor már lehetett szavazni egy Fideszre, akik akkor egy nagyon klassz voltak, volt, akik tényleg fiatalok voltak. Ön is fiatal de... volt 89-ben? Én igen. Én 68-ban születtem. Oké, fogtam magát, és rájuk szavazott 89-ben. Kicsit messziről futunk neki, de fussunk. És aztán mi történt 89 után? 89-ben még így is sokkal jobban járunk, mint 56-tal. De 89-ben mi történt, hogy aztán később ez hogyan hatott ki az ország életére, meg önre? Ön már 89-ben a 13. kerületben élt? Hát akkor a 12 éltem még. Az más, mint a 13 azon kívül, hogy kevesebb? Budán van. A 12, az több, mint a 13? Hát ö, nem. Nem. Uh, Oké, okay, rendben van. Akkor fogta magát, és azon kívül, hogy 89 után a 12-ből elment a 13-ből, ki tudja, hogy elkövetkezendő időben ön nem lesz a 14. kerületi. De most félretéve a tréfát. Mi történt Egyébként 89 nem után? Nem is tréfás, mert most a 14. keretben lakom. Egyébként csak a 13-ba fogok szavazni. Á, értem. És ezt a, ezt a kis viccét, ez, ez, ez, ez, ez hogy jön létre ez a konstrukció? Úgy, hogy a 13. keretben lakom, mint állandó lakos, és a tartózkodási helyem viszont a 14. keretben van, de nem mit fogok szavazni. Ön egy mozgópont. Oké, rendben van. 89 után mi történt? 89 után nyert egy MDS-nevezetű párt, Igen. és elindultak a dolgok. A elindultak demokra... a dolgok. Ez úgy általában, merre indultak el a dolgok? Hát én azt reméltem, hogy jó irányba. Az ön értelmezésében mi a jó irány? Hát valaki már így elmondta. De most de őre vagy kíváncsi? Hát például az, hogy beléptünk az Unióba, ez sokkal később történt, de akkor már így például megnyíltak a határok, tehát egy szabad világ. És az MDF alatt nem nyíltak meg a határok? Mikor? Az MDF alatt. De... Tehát akkor meg, akkor meg jó irányba mentek a dolgok. Így van. De azt mondta, hogy nem jó irányba mentek. Az nem, azt Nem, hogy 89 után jó irányba kezdtek menni a dolgok. De az MDF alatt is jó irányba mentek a dolgok? De hát hát az most az MDF... mondta, hogy kinyítak a határok. Az MDF rengeteg hülyességet csinált szerintem, de ugye akkor ez egy nagyon nehéz idő volt. Mert? ő, hogy is mondjam, mert nem vagyok szakértő a témának, de... De itt élt, tehát mégis tudja, hogy mi volt nehéz akkor. Például tönkretettek olyan dolgokat, amik... Sok volt a huligan? Nem, nem a volt sok. Szerintem. A vandál volt sok? Tessé? A vandál volt sok? Szerintem vandál sem volt sok. Akkor mit tettek tönkre? Hát ez egy nehéz kérdés, mert sokan egyet értettek például a földosztással. Sokan... Például... És a földosztás az vandalizmus volt? Nem volt földosztás valamilyen szinten. Még azt is mondom, hogy jogos volt. Csak uh, régebben, tehát a magyar mezőgazdaság úgy egy, egy ilyen nagyüzemi dologra volt mondjuk úgy felkészítve, és ez a változás, ez egy elég, hát mondjuk úgy fájdalmas volt. Értem. Tehát akkor ez jellemezte az MDF-et, ez a földosztás, ami fájdalmas volt a parasságnak, de 90-es években vagyunk. Hogy fogunk eljutni 2022-ig? Hát nehezen. Sok minden történt a Fidesz hatalomra került, és elkezdett valahogy változni. Mihez képest? Saját magához. De milyen volt? Liberális. Az mit jelent? Hát azt jelenti, nem hogy... Nem osztott egy... földet. Hát nem ez a lényeg, hanem? hanem hogy egy olyan értékrendet képviselt, ami mondjuk úgy, hogy hasonló, mint az enyém. Ő liberális Igen. Hát ő és a Fidesz egy ideig összetartoztak. Most hanyat írunk? Amikor még liberális volt a Fidesz? Uh -huh. Hát mondjuk 89-90. Na de akkor az MDF volt? Hát MDF volt hatalman, a Igen. Fidesz volt ellenzékben. Értem, de az a világ ezek szerint az nem ilyen volt. Mikor volt először liberális világ a fidesz -szel? Hát semmikor nem volt, mert. Tehát abban a pillanatban, hogy a hatalomra került a Fidesz, abban a pillanatban elfelejtette a liberalizmust? Hát amikor az első. először hatalomra kerültek, akkor. akkor azért még egy kicsit jobbak voltak, mint most mondjuk. A kicsit jobbak az a liberálisnak valamilyen szinonimája? Nem voltak arrogánsak, ha ezt valaki. A liberalizmusnak az arrogancia itt az ellentét ebben az országban? Tehát vannak a liberálisok és az arroganysok? Hát, nehéz ügy. A liberálisok között nincsenek is arrogánsok. De vannak, nagyon sokan. Például már én sem vagyok liberális, így 54 évesen. Viszont Annyira... arroganys? Azt kérdezem, hogy nem liberális, viszont arrogás. Én nem vagyok arrogáns, az biztos. De ez hogyan sikerült önnek elérni, ami a Fidesznek nem? Tehát a Fidesz az már nem liberális és arrogáns szemben önnel, aki már nem liberális, de még nem arrogáns. Lehet, hogy mire megöregszik, és 80 egy éves lesz. Arrogáns lesz, de még nem az. Abszolút elképzelhető. Mitől lesznek itt az emberek arogások? Megkeserednek valahogy. Tehát a megkeseredés az ember fogja magát, köszönöm, hogy hívott, megkeseredik és arrogáns lesz. Tehát vannak az arogánsok, és vannak, akik az arogánsokra szavaznak, és vannak, akik a liberálisokra szavaznak, akik aztán egyszer majd arogánsak lesznek, de amíg még liberálisok, addig gyorsan leszavaznak rájuk, de abból adódóan, hogy itt a négy több, mint az öt, hiába van több liberális, mint arogáns, nyernek az arogánsak. Akik laknak a 12., 13., 14. második kerületben. Néha összejöttek annak idején a Petőfi szobornál. Amikor még amerikai számokkal küzdöttek a szocializmus ellen. Szórakoztat orszak. Így kívülről nézett. Nem tudom, mi lehet benne élni. Én egy messzérügyet ember vagyok, de jókedve nincs hiány. Vagy legalábbis ok van arra, hogy jókedvűek legyenek. az egy most már tulajdonképpen egyáltalán nem arról beszélgetünk, hogy ki kire szavaz, Itt egy ilyen nagyon sajátságos történelem óra van, 56-tól napjainkig, de én alávetem magamat az önök akaratának. 712-42, segítsenek a messzire megérteni az itteni helyzetet. Beleértve, hogy elárulják saját magukról, kire szavaznak, hozzátéve, hogy ide még egy nő nem telefonált be, nagyon sajátos konglomerátumba sikerült belecsöppennem. Három perc szóval lesz fél kilenc. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Léze Vég... Tóth Éva vagyok, itt végre egy nő. Végre egy nő. Itt a nők. Nem nagyon uh, szólalnak, mert tehát itt, itt férfi már Nem -e. értem, hogy miért. Ö, ö, teljesen normális, ez egy tök lazabb beszélgetés, ahogy én most így nézem reggel óta, föl kell vállalni az embereknek a véleményét, és szerintem ez a nőknek lehet, hogy nehezebben megy, nem tudom. Itt a férfiak azok többen vannak, vagy nincsenek többen, de nagyobb a nincsenek szavuk? Nincsenek többen. Ebben az országban a nők vannak többen. De mégis kisebb a szavuk a férfiak, éne? Szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem ilyen szempontból jogoság van. De például a kormányban hány nő van? Azt mondja, hogy egy, kettő, hát szerintem kettő vagy három, ha jól emlékszem. Hányan vannak összesen a kormányban? Hát ha a kormánytagokat nézzük, akkor körülbelül szerintem 12-13-an biztosan. 13-ból kettő a nő, akkor azoknak nagyon nagy kell, hogy a hangjuk legyen, hogy felvegyék hát, a ö, versenyt a de, másik 11 el nem, nem, nem így gondoltam, hanem olyan szempontból gondoltam, ahogy az ország összetételére. Értem. Az ország összetétele nagyon, az nagyon... nem jelentkezik a kormány összetételében. Ö, nem, de ala, tehát a, a kormány, ö, hogy mondjam, a vezetők melletti ö, ö, második ember, abból, abból több nő van szerintem? Ezt most nem értem. Tehát úgy, hogy a, ugye vannak a, kormány, a kormánytagok, Igen. és ugye az, a, a, az államtitkárok, vagy így mondjam, az akik alattuk vannak, azok, azokban több nő van. Az áll, több államtitkár nő van, mint államtitkár férfi? Nem, ez így nem igaz, ebbe igaza van. Nem, van. Én kérdeztem, én de fogkalmam nincs, sose számoltam meg őket. Hány államtitkár van? Egy, nem tudom fejből, én, én az a baj, Ötnél hogy... több? Nem, ötnél biztos, hogy nem több, ebbe igaz, is igaza van. Öt államtitkárnál kevesebb van tizenhárom miniszterre? <gül> De most számolunk, vagy beszélgetünk? Hát, én beszélgetünk? Hát, akkor mondja meg, hogy miről beszélgessünk, és nem fogok kérdezni, nem, csak ha muszáj. Én nagyon válaszolok magának, csak, csak ebbe a, a számoláziba nem nagyon szeretnék belemenni. Ja, nem, nem azért, mert... Kívánc, Ön is én azok közé mondom. tartozik, akiknél a négy több, mint az öt? Nem, abszolút nem. Nem értettem egyet ezzel a, a, a, a férfi emberrel, hogy így mondjam. Itt egyébként vannak iskolák, ahol azt tanítják, hogy a négy több, mint az öt, és vannak iskolák, ahol azt mondják, hogy a négy kevesebb, nem. mint az öt? Nem, Ezt mindenhol az öt az több, mint a négy, szerintem. És ön a tizenkettedik, a tizenharmadik, a tizennegyedik kerületben lakik, vagy a másodikban? Én a harmadik kerületben ön a lakom. a harmadikban lakik. És ön a a harmadik... Abszolút nem tartom magam arrogásnak. Akkor liberális? Nem, annak sem. Te se nem liberális, se nem Így van, Így van. Aki se liberális, se az milyen? Nem Ön milyen? Én egy egy magyar országon született, 53 éves, nagyon a két lábbal a földön álló édesanya vagyok. És pontosan tudom, hogy mit szeretnék, és hogy mi van ebben az országban. Azt árulj hogy nem... milyen az a nő, aki nagyon a két lábán áll, ahhoz képest, aki nő és nem áll nagyon a két lábán. <gül> hát az olyan, aki nem áll a két lábán, hogy ezt egy nagyon könnyen elfúj. Ha fúj egy nagyobb szél, akkor feldönti. És így gyakran fúj nagyobb szél? <gül> hát ezt, ezt nem tudom. Sok feldöntött Legit... nőt lehet látni az utcákon? Hát a, a, a, sajnos olyanokat, akik nem elég öntudatosak és, és ö, ö, nem elég járnak ki magukért. Magyarul lenne egy öntudatos harmadik kerületi nő? Így van. Ez a legjobb. Ez a legjobb összefoglaló. Értem. És kire fog szavazni egy harmadik kerületi öntudatos ö, nő? Én teljesen biztosan, hogy a Fideszre fogok szavazni, és hogyha kíváncsi akkor azt is elmondom, Na hogy miért. Ö, egyértelműen a két legfontosabb dolog, amiért egyébként, az a, az adó, tehát az adózási ö, dolgok és a családpolitika. Az adózási dolgok, azok hogy alakultak ebben az országban az elmúlt 12 évben? Szerin, szerintem a, a Fidesz alatt ö, egyértelműen pozitívan. De kevesebbet kell fizetni? Igen, igen, igen. igen. És, nem a, és ha, ha ö, hangsúlyozom, hogy nem a visszatérítések miatt mondom ezt, mert olyan is most ugye, hanem, hanem egy ámblok az adózási ö, rendszer miatt. Az adózás és a visszatérítés között mi a különbség? Hát szerintem óriási, mert ugye az adózás az ugye évente történik, hogy az ember Igen. leadózza, vagy havonta, így is mondhatnám egyébként, hogy havonta történik, és a, a visszatérítés az pedig ugye egy évben, ami most jött először, tehát ez nem egy 12 éven át ö, ö, ö, menő dolog volt. És hirtelen mit térítettek vissza? Hát a, ugye a befizetett adó, a befizetett adónak a bizonyos százalékát. De miért Az éves befizetett adónak bizonyos százalékát. Oké, de miért fizették vissza? Hát sokan azt mondják, <gül> úgy mondom a másik oldalon, hogy ugye a, a, a, a választások miatt. Mi Miatt? Azt mondják a másik oldalon, tehát akkor úgy mondom, hogy a magas szerint ugye vannak a. Ah, nem magam mondta. szerint, mondta, hát ha hatta, én is semmi újat nem tudtam. Értem, értem, értem, én eleve értem. tudatlanul jöttem, most vagyok már ilyen információkkal felvértezve. Akkor úgy mondom, hogy, hogy a baloldalról halljuk sokan ezt, hogy, mert ugye azt most már így kiderült magának is, hogy a többiek elmondták, hogy a jobb meg a baloldal, ugye? Nem, nem a, vannak ezt. a hívők, az arrogánsok és ja, vannak a liberálisok. És igen, hogy az ember igen. elhagyja a közigazgatási határt, és liberálisból arugás lesz. Ez nagyon érdekes, érdekes dolgok vannak, igen? <laughs> igen? Igen. Tehát a hívők, az ő, ő szerinti hívők, ahova én tartozom. Ön, igen, ön egy hívő. Igen, igen, igen. Ugye, és vannak a, ugye a liberálisok, ugye a másik oldalon, igen. A nem hívők? Ö, ugye a liberálisok szokták ezt mondani, hogy azért csinálta, vagy azért kaptuk most ezt vissza. Én nem, ugyanis kapták vissza. Akik vissza. Az én gyerekem hmm. már, tehát nekem ilyen, ilyen dolgon nincs. Visszatérítésse kapott a mindenki. Ez nem kapott mindenki visszatérítést? Nem, nem. És nem csak a harmadik nem. kerületben nem kaptak mindenhol visszatérítést máshol se? Igen. Jó, de aki a visszatérítéssel ilyen sokat lehet szerezni szavazóban, akkor négy évvel ezelőtt is volt visszatérítés? Nem. Akkor nem. Hát ezért mondom, Jó, hogy. Jó, rendben van, ezzel jussunk túl. Családpolitika. Önnek mit hozott a családpolitika? Megmondom őszintén, hogy, hogy nekem a környezetembe hozott, mert az én gyermekem már felnőtt, 30 éves fiatalember, és, és a családommal viszont nagyon sokan. Van, van négy testvérem egyébként. Igen? Van négy testvérem, és ott is vannak. Gyerekek, és a, ha, ha őket nézem, akkor ő, ugye az egyiknél kettő, a másiknál három, úgyhogy azt mondom, hogy, hogy ő nekik elég, elég szépen hozott vissza az adó visszatérítés. De nem ezért szavazok oda. Egyébként nem. Én nem az adó visszatérítés miatt szavazok rájuk. Hanem a családpolitika miatt. Hanem az egész, mint ám blok, családpolitika és az egész adórendszer, és még tudnék, tudnék egyébként sorolgatni, de ez a kettő a fő, a fő lényege. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. összefoglaljam, hogy eddig mit tudtam meg, vagy lemondalak róla. 56-ban itt elkezdődött valami, ami a 70-es években folytatódott a Petőfi szobornál. Ott összejöttek a későbbi liberálisok, akik akkor még nem voltak jogászok, akik akkor még amerikai számokkal küzdöttek a rendszer ellen. Telt múlt az idő, eljött 89, akkor még liberális volt, a mostani hívő, de aztán valahogy jött az MDF, ki tudja mikor, valamikor, akik földet osztottak. És azzal mindent elrontottak. Vagy legalábbis nagyon sok mindent. Hogy az MDF-től mostanáig mi történt, azt nem tudom, de 12 éve vannak az arogánsak, akik ezek szerint Budapesten viszonylag kevesen vannak, és igazán a Fidesz attól tudna nyerni, hogyha a budapestiek elhagynák Budapestet, mert akkor felvetődne annak a lehetőség, hogy önmagában attól a ténytől, hogy elhagyják Budapestet, arrogánsokkal és hívőkké válnak, és akkor tulajdonképpen az ország azon kívül, hogy összeforna vagy egybeforna a vidékkel, mindenki arrogáns lenne, mindenki hívő lenne, és nem lenne ellenzék. Az az ellenzék, amely egyébként azért nem tud győzni, mert ugyan többen vannak, mint az arrogánsok, de itt a több kevesebb. Itt a négy több, mint az öt, mert hogyha a négyet felbontjuk kettő meg kettőre, akkor az valahogy több lesz, mint öt. És akkor még van az adópolitika, meg van a családpolitika, és ez az egész így együtt. Senki nem értem értem én, értem én. 061-712-42, hetes percumban lesz 3-5-9. és egy bátortalan kísérlet volt a messzérődött ember, amely messze jobban sikerült, mint hogyha egyáltalán nem telefonáltak volna, és messze rosszabbul sikerült, mint hogyha minden egyes telefon után azonnal jött volna egy másik. Akik ennek élő verziójára is kíváncsiak, azoknak majd adok pontosabb instrukciót, de május 25-én, pontosabban Apple április 25-én, és május 9-én már van két dátum, a harmadik még hibázik de hát egyelőre várjunk is a harmadikkal, hiszen nézzük meg az első kettő látogatottságát, amely majd az Aquarium Club volt lokájában fog lebonyolódni Bakás Tibor settenkedővel és Bakás Bakás Tibor és Filipov Gáborral. Jó Köszönjük, a vagyok. Györeget. Hangi alapján ön egy férfi a fiatalabb korosztályból. Hát 45 éves, fiatalnak számított. Hát eddig ön a Benjamin. Én elmegyek április harmadikán szavazni, és az ellenzéke fogok szavazni. Ki az ellenzék ma Magyarországon? Hát gyakorlatilag majdnem mindenki, aki nem a kormánypárt. Van egy hát ez így szokott lenni. Máshol is. Ég, Mitől lesz valaki ellenzéki? Úgy nevezett egységes ellenzék, ami hat ellenzéki párt szövetséget, plusz néhány civil szerveződés is tartozik hozzájuk. Mint például? Hát a legnagyobb ez a Mindenki Magyarországért mozgalom, aminek a vezetője a miniszterelnök jelölt közös ellenzéki nem kell. Hat pártnak kell -e szövetkeznie meg civileknek ahhoz, hogy a 12 éves hatalmától megfosszák a mostani kormánypártot? Igen, a mostani kormánypártól úgy alakította a választási rendszert, hogyha ezt nem teszik minket, akkor erre nincs esélyük, ez bizonyított az elmúlt két választás. Mert hogy az elmúlt két választásnál is ilyen volt a választási rendszer, de az ellenzék nem jött rá arra, amire most rájött? Így van, így van pontosan. Hát ö, kezdtek rájönni, meg voltak erre gyengé próbálkozások, de nem sikerült elérni ezt a teljes összefogás mint ami most van. És most teljes összefogáson? Hát ebben a hat párban is, azokban a civilekben. Igen, vannak még rajtuk kívül is olyan pártok, akik indulnak a választáson de nem valószínű, hogy ők jelentősen befolyásolni tudják a végeledményt. Ahol én élek, ott, ha van egy párt, akkor az azért van, hogy különbözzék egy másiktól. Itt is így van? Itt is így van, csak, hogy említettem, a jelenlegi kormánypárt úgy alakította a választási rendszert, hogy... Ha külön indulna ez a hat párt, akkor gyakorlatilag nem lenne esélye arra, hogy kormányra kerüljön. Én ezt értem, És de ahol én szóval élek, ott általában pártok akkor működnek együtt, ha egyébként tehát tartósan, ha hatalmon vannak. Azt megelőzően nem, mert számomra egyébként az a sugallat, miközben értem, amit mond, tehát azért ne vegyen mindent kötekedésnek, hogy egyébként ezek a pártok itt most úgy tudnak szövetséget alkotni, vagy lehet, hogy más szót kéne alkalmaznom, lassan fáradok, hogy félreteszik azok különbségeket, amik egyébként őket jellemzik, hiszen ez a hat párt nyilvánvalóan, vagy legalábbis azt gondolná az ember, hogy különbözik, egyébként nem lenne hat különböző párt. Hogyan tudta -e ez a hat párt félretenni a különbözőségét annak érdekében, hogy azt az egyet legyőzze? Hát úgy, hogy hálkodtak egy közös programot, nyilván nem minden párt, minden uh, programpontja a programpontját tartalmazza ez a közös program, de bizonyos kompromisszumokat kellett kötni. Jön, ennek, a, a, ennek a konglomerátumnak a programjából ön számára mi az, ami legalább olyan uh, szimpatikus, mint az előző hölgynek, a család és a szociálpolitika? Hát nekem pontosan az előző hölgynek a család és a szociálpolitikát, az adópolitika, az nem tetszik a jelenlegi én is azt gondolom, hogy... Önnek ez nem tetszik, de mi az, ami tetszik a programjában az ellenszéknek? Hát például ezt a kettőt is szeretné alakítani A jelenlegi eh, adórendszer eh, valamilyen szinten progresszívvel alakítani. Igaz, hogy ez nem teljesen a, a klasszikus progresszív adózás eh, irányában, mert nekünk is nem akarják növelni az adókulcsot még a nagyon jól keresőknek sem, uh, viszont azt ígérik, hogy akik minimálbéren uh, vannak, vagy keresetkeresnek, hogy csökkentik az adóját. Ez egy szegény ország? Ez egy uh, nem túl gazdag ország, igen. Vannak a világon ennél sokkal szegényebb országok. Nem... De itt Európában a szegényebbek közé tartozik? Az Európai Unión belül mindenképpen, igen. És az az adópolitika, ami most van, az kinek kedvez? Az a, a, annak, aki sokat keres, hiszen ő is ugyanannyit adózik százalékosan, mint aki nagyon keres. És ennek mi az oka? Mert a jelenlegi kormány úgy gondolta, hogy ezzel tudja maximálni a a számát. Én értem, de hogyha ez az ország szegény ország, akkor hogyan lehet a, a kevés gazdaggal összefogva választásokon legyőzni a sok szegényt? Mert a sok szegény e, is neki valami csúran cseppen, ezért ők is úgy gondolják, hogy jobban élnek, mint korábban. De azt És, gondolják, hogy tényleg jobban élnek? Hát valamivel biztos jobban élnek, de nem élnek úgy, mint ahogy élhetnének emellett. És mi kérdez, a... az, hogy csúran cseppen? Az egy adójogi fogalom? Nem, az nem adójogi fogalom, hanem valóban csökkentették az adókulcsokat. Bevezettek közmunkaprogramot, ami magasabb, mint a segélyezés. Mi az Úgyhogy a közmunkaprogram? Az, hogy nem piaci alapon biztosítanak munkát emberek számára. És ez beletartozik abba az egymillió foglalkoztatottság növekménybe, amit egyébként valaki pozitívunként itt ebben a beszélgetés sorozatban már egyszer felhozott? Igen, beletartozik, Sőt, még ebben beletartoznak. A, külföldön, a külföldre kivándorolt magyaroknak Sokan a... Sokan több közmunkás van, vagy többen mentek ki külföldre? Vagy mind a kettőből sok van, vagy egyikből sincs sok? A közmunkásból most már kevesebb van, nagyon sok volt az elején, de most már nincs annyi. A külföldre sokkal többen vándoroltak ki. Melyik korosztályból? Hát jelentem a fiatalatban. Miért mennek el? Mert külföldön magasabbak a, a bérek, jelentősen magasabbak a bére. Dolgozni mennek, -e vagy tanulni? Mind a kettő, de én most a, a dolgozókról beszéltem elsősorban, de tanulni is sokan mennek. És visszajönnek? Van, aki visszajön, van, aki nem. Azt gondolom, hogy a többségen nem jön vissza, vagy nagyon hamar újra kimegy. Akkor ez egy előregedő társadalom? Ez abszolút. Azért is telefonáltak be ide viszonylag sokan idősebbek? Azt nem tudom, hogy ezért telefonáltak be, de, de igen, ez egy előregedő társadalom, ami a nyilván egy adi rendszer. Mit vár ön attól az ellenzéktől, amelyik fogta magát és összeállt civilekkel, és vannak hatam, mint pártok? Mit tesznek majd olyat, ami az ön számára kedvezőbb lesz, annál, mint ami most van? Az én számomra nem biztos, hogy kedvezőbb lesz, mert pont a családpolitika meg adópolitika jelenleg nekem pozitív <hums> érint, de azt gondolom, hogy én tudok új terheket vállalni, és az érdekében, hogy a nagyon sok nagyon rosszul élő többi embernek egy kicsivel jobb legyen. nyilván nagyon nehéz gond lesz ennek a kormánynak, hiszen most egy újabb gazdasági válságban vagyunk, felé nézünk, Úgyhogy, eh, hát... Ha egy dolgot kéne mondani, ami a mostani kormányzatban önnek nem tetszik, az mi lenne? Az igazságtalanság, az igazságtalan eh, teherviselés. Tehát igazságtalanság mindenhol van. Melyik az a kirívó igazságtalanság, ami önt az ellenzék táborába vitte? Az igazságtalan teherviselés és a javakelasztás, amit mondtam, hogy a gazdagok sokkal inkább részesednek, mint a Családtámogatás, mind a támogatás, mind az adópolitikában. És ezt a cseppen se tudta ellensúlyozni úgy, hogy közben a többség leváltsa azt, aki egyébként a gazdagoknak kedvezett? Nem tudta a választási rendes miáltatossága miatt úgy neveznek egy centrális erőtér. Mi az Annyi? a centrális erőtér? Az, hogy a Fidesz a jelenlegi kormánypártnak nincs meg az abszolút többsége jelenleg, a jelenleg sem, és nem is volt meg korábban sem. A, a korábbi választások során sem, viszont mivel, hogy az ellenzék külön indult, voltak ezért ők töredezetten kapták meg azt a... Oké, de ennek miközben van a centrális erőtérhez, ez valami fizikai fogalom olyan, mint a gravitáció, miért a centrális erőtér? Hát az, hogy vannak a kormány magát, azt mondja, hogy ők állnak politikailag középen, is vannak tőlük jobbra, meg balra, és, pártos... és ez úgy hat ki a szegényekre, hogy inkább a centrális erőteret választják, mint a, azokat, akik egyébként őket jobb anyagi helyzetbe hoznak? Nem mondom, hogy a, ha külön-külön néznénk és összeadnánk őket, akkor nem biztos, hogy a, a, a jelenlegi kormánypány nyerne, ez derül majd... Értem, de a centrális erőtér az olyan, mint valami bűvésztrük. Ö... Igen, igen, és ez a választási rendszer általakítása korábban kétfordulós volt, utána egyfordulós lett, ez tette lehetetlenni, hogy a kétfordulók között egyezkedjenek a, a, a pártok, és is le tudják. És ez része a centrális erőtérnek? Ez abszolút, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy segített megérteni az itteni helyzetet. 8 óra 51 perc van, kudarcot nem vallottunk, így közösen. Önök, akik betelefonáltak, és én, aki kérdeztem önöket, hát illetőleg biztos vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy kudarcot vallottunk. Tőlük elnézést kérek a magam nevében. 061 712 42, mostantól kezdve... Két perces zenei szüneteket tartok, amelyben a két perc alatt nem érkezik telefon. Magyarul most éppen 8 óra 53 percig. Akkor elköszönök a töldelám. Itt van mindjárt valaki egy 30 számról, aki ide köt engem. Jó reggelt, kívánok! Jó napot kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt Jó. Na még egyszer, nem értettem pontosan elnézést. Belegi Csaba vagyok. Haló? Figyelek, itt vagyok. Ebből a választóval is, hát a... Nem baj, egy jó beszélni, ez ez fogom Én mindent el fogok követni annak érdekében, hogy ön rosszul beszélőként kezdi, és jól beszélőként fogja befejezni. Beszéljünk akkor erről a választásról. És mindenki abban volt, hogy rosszul a választási rendszernek. Azért voltak eddig választások. Többen az ellenzéki szavazok, mert külön szavaztak, mert ha van 100%, egyik választó, egyik emberet szavaznak. 45% a másik a következő jelöltre, 30% a harmadikra szavaz, 25%-okat, hát második vagy a harmadik az 55%, de az fogja megjelenni a választást, aki a legtöbbet kapta, 45%-kal. Hiába, ha szavaztak többet, a belemzés Ez most nem értél. Elnézést, tényleg rosszul beszélek. Akar, ne, nem beszél rosszul, csak nem értem. Mondja még egyszer? Mondja. Köszön. Hát a száz százalékból van három, pá, három emberre, ha lehet szavazni. Egy várat, három emberrel lehet szavazni? Mert, hát most a Elméletileg vegyük úgy, hogy három emberre, így könnyebb, könnyebb számolni. Azt mondom, egy ember az első kap 45 százalékot. A következő kap 35 százalékot, a harmadik kap 20 százalékot. Akkor a második meg a harmadik, az összesen kap 55 százalékot. De a nyertes mégis az lesz, aki a 45 százalékot kapsa. Hogyha úgy gondoljuk, hogy a második meg a harmadik az ellenzék, akkor hiába van több szavazatuk, mint a, az elsőnek, aki a 45 Értem, de eddig a második és a harmadik külön volt. Most a második és a harmadik pedig együtt van? Hát most a második meg a harmadik együtt van, de hát végülis ez, ez egy olyan ahol együtt vannak a sakálok meg a nyulak. Akik vannak együtt, a sakálok és a nyulak? Igen. Hát ez egy állatkert? Akkor... Hát igen, mint egy állatkát. összeálltak olyan párt... Az állatkertben pártok... nincs. Ilyen az, állatkertben, az állatkertben a sakálok és a nyulak nincsenek együtt. A sakár megeszi a nyulat. Hát igaz, ez, ez itt is. Itt is. Ott van, mert végülis a, a nagyobb erősebb pártet fölözi a kisebb pártokat ebbe a hadban is. De az akkor megint az első fog nyerni. Hát most. El se maradok... jutnak odáig, hogy 55-tele vagy a többséget alkossanak, mert menet közben megeszik egymást. Hát mondjuk én is ebbe bízok. Mert hogy ön egyébként az elsőnek trukkol? Igen, én az elsőnek trukkolok. Tehát nem a sakáloknak és a nyulaknak? Nem a sakáloknak a és a nyulaknak. Az első az milyen? Ez egy farkas, egy oroszlán vagy egy medve? No, vagy mi az? egy oroszlán. Egy oroszlán. Oroszlán, másoknak arrogáns, harmadiknak hívő. Ezek szinonímák ebben az országban. Mi az, ami önben, önnek tetszik ebben az oroszlámban? Hát az, hogy működteti az országot. Azt Szemben működ... a sakálokkal és a nyulakkal? Igen, először, mikor ők voltak a pozícióban. A sakálok nem... vagy nyulak voltak korábban hatalman? Hát a sakálok. Sakálok. És, és milyen ő... volt a sakálok alatt itt az élet? Hát nem működött az ország. Nem működtek a hivatalok, mindenki volt az asztalához nem dolgoztak, nem volt munka nem voltak termelőüzemek. Most ezelőtt a 12 év alatt megszaporodtak a tervelőüzemek, működnek a hivatalok, működik az opfányiroda, működnek olyan dolgok, ami számomra meglepő, hogy egyik nap elmegyek az orvoshoz, megcsináltatom az orvosit, bejelentkezek az interneten, másnap, harmadnap itt a jogosítványa postán. Vagy a levelestál dolgozom. Ilyen a sakálók alatt nem volt. Hát ilyen nem volt, ott, ott gyakorlatilag az állami hivatalok kapaszkodtak az asztalukhoz, és a biztonságukra mentek. Nem, nem, dolgozott, nem dolgozott az ország, nem haladt semmire. De ez ennyire egyértelmű, akkor valójában a sakálok és a nyulak hogy lehetnek relatív ilyen sokan? Hát ebben benne van az irítség, a rossz indulat, minden. Mert miért van a másiknak? Az, aki dolgozik, miért van annak több, mint nekem, aki nem dolgoznak. A sakálok és a nyulak nem dolgoznak? Hát a dolgoznak, de nem igyekszenek annyira. Hát az, az oroszlán többet dolgozik, mint a sakálok és a nyulak együttvéve. Hát az, azok, akik dolgoznak, akik oda szavaznak, vagyis hát az én ismeretségi körömben, azok szavaznak a, inkább a oroszlára, akik Melósok, akik meg, ebben a rendszerben megkapják a fizetésüket. El, előző időszakban volt a körvetartozás, és a végén lévő emberek, akik dolgoztak, vállalkoztak, burkoltak, vizet szereltek, mindencsével, nem kapták meg a pénzüket, mert eltűnt a pénz. Most mindenki megkapja a pénzét, aki dolgozik. Nagyon jól beszélt. Az elején még akadozott, de most arra teljesen érthetővé vált. Köszönöm, uram, hogy felhívott. Sokat segített. Beleértve, hogy azért eddig nem tudtam ezt a felosztást, hogy vannak a sakálok, a nyulak, meg a szoroslán. és ha bár szám szerint lehet, hogy a sakálok és a nyulak többen vannak, de az oroszlánok annyira jól működtetik az okmányirodát. 8 58 perc van, 061 712 42. ha összegzem azt a képet, ami kialakult, ami egyébként szinte összegezhetetlen, kevés esély van itt a nyulaknak és a sakáloknak az arrogáns oroszlánokkal szemben. Ószóra 59 perc van.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 Éled útféle, hogy erről mondott be marha magyar szavazó. 06171242 másodszor. Na, dinak, midőn lépünk, majd szint valami villám. Politénk a bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg és szizeg aztán. Jöhet éjszakról, némi éjszaki tény, de belen túl, ha barrusz medve és a kuldokló európai kéznetán végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, és lehajlik-e merre a marra. Pedig több van. 061-712-42. Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem, ez volt az utolsó, holnap 6 után, de még hét előtt találkozunk. Elérhetőségem dörö. Fiala Janos Kukac gmail.com Vassárnap én elmegyek szavazni, és az ellenzékre fogok szavazni. Az ellenzékre, aki sakálok és nyulaknak a Kömkelege. Hát nem nagyon szeretem ezeket a állatos hasonlatokat, el sok esetben sántít, és sok esetben sértő az állatokra nézve. Értem. És miért szavaz az ellenzékre? Volt itt egy előválasztás tavaly szeptember-október tájékán. Én, én nagy várakozással figyeltem, de gyakorlatilag a, nem az végeredménnyel van problémám, ahogy eljutottunk a végeredményig azzal, de viszont van ebben a hat összeállt pártban egy párt, akit gyakorlatilag preferálok, és tulajdonképpen csak azért megyek el szavazni, hogy rájuk le tudjam adni valamilyen szinten a laksomat. És kik ők? Ő a DK. Az mi? A DK egy 2000 11-ben 11 alakult új párt, Gyurcsány Ferenc vezeti, ő volt itt miniszterelnök. Én úgy vettem észre, hogy gyakorlatilag ezt az országot, amire ráfér, teljesen át akarja alakítani, átformálni jó irányba. Ez itt nem nagyon talált. De ha már volt miniszterelnök, akkor miért bukott meg? Ha hát, volt egy összedi beszéd. Az nem tudom mi. Hát ez egy zárkörbe elmondott beszéd volt, amit, amit gyakorlatilag a akkori ellenzék, a mostani Fidesz felhasznált mondatokat kisz, kiemelt belőle, és gyakorlatilag felhasználták a... Tehát igyekeztek megbuktatni azokkal a elég súlyos mondatokkal a akkori. Ez mikor volt? Ez 2006-ban. És ez az összedi beszéd, ez miről szólt? Hát ez az összedi beszéd, ez gyakorlatilag számomra arról szólt, hogy amit, amit mondtam, hogy ez az ember, ez gyakorlatilag át akarja alakítani az országot. Mert, mert addig, addig ez az ország, hiába volt itt demokrácia, hiába volt szólásszabadság. Ezek a, ezek a dolgok megvoltak, de, de igazából nem volt, nem volt egy irányadva az országnak. De ez az ember 2006-ban nyert először? Nem. Vagyis 2006-ban nyert először. De előtte is miniszterelnök volt? Előtte miniszterelnök volt, mert, mert tulajdonképpen volt egy, egy miniszterelnök csere, és akkor lett ő miniszterelnök. De az az idő alatt, amíg miniszterelnök volt, nem tudta azt megtenni, ami ez elmondta a programbeszédjét összödön? Gyakorlatilag nem. De miért? Mert, hát mert egy olyan miniszterelnök volt, aki mögött nem állt. Tehát nem úgy állt az a párt mögötte, hogy igazából kellett volna. 2006-ban de... többet nyertek, vagy többet nyert az a párt, vagy az a párt szövetség, mint amelyen rendelkezett előtte? Igen. Tehát 2006-ban nagyobb győzelme volt, mint 2002-ben volt? Hát 2002-ben nem ő győzött, de 2006-ban sokkal egyértelmű volt az a győzelme. 2002-ben ki győzött? 2002-ben a Szocialista Párt győzött, és a Szabad Demokraták Szövetsége. Értem, és a Szocialista Pártnak tagja volt a miniszterelnök akkor, vagy sem? Akkor tagja volt, igen. Hát akkor hogyha nem, nem ő győzött, hát ő győzött. Tehát akkor még nem volt miniszterelnök. Menet közben miniszterelnök lett, aztán valamiért úgy tűnik, hogy elhagyta ezt a konglomerátumot és lett valami DK-nak a vezetője. Mi ez a DK? A, a DK a demokratikus koalíció. És miért ez... hagyta el a szocialistákat? Hát a szocialistákat azért, hogy ott kölcsönösen hagyták el egymást. Tehát gyakorlatilag ő egy olyan pártnak volt a tagja, és egy olyan pártnak volt a miniszterelnöke, aki, akik tulajdonképpen nem azt gondolták erről az országról, és nem azt gondolták a kormányzásról sem, amit a Gyurcsány Ferenc gondolt róla. Akkor mi nem lépett ki hamarabb? Hát elég nehéz egy, egy regnáló kormányból miniszterelnökként. Kirépni, úgy hogy közben kiléptek a szocialista párból. Én ezt értem, de amikor miniszterelnök volt, akkor kilépett, vagy később lépett ki? Később lépett ki. De hát akkor miniszterelnökként is szocialista volt? Miniszterelnöként szocialista volt, igen. De hát akkor ezek szerint ő tisztában volt ennek a nehézségeivel? Szerintem abszolút mértékben tisztában volt vele. Azt gondolta, hogy... Véletlen nem volt ennek a pártnak az elnöke is? De volt, hogy nem. Mert pártelnöke volt egy olyan pártnak, amely egyébként az önkívánalmainak már, mint az önének nem felelt meg, de ő neki akkor még megfelelt. Szerintem őnek is se felelt meg, de ezt lehet, hogy tőle kéne megkérdezni. Én, én amit, amit én láttam, amit én olvastam, ami nekem az ott akkori kormányzásból kijött, ő hiába volt annak a pártnak a miniszterelnöke, alkalmas miniszterelnöke. Az a párt alkalmatlan arra, hogy, hogy ebből az országból egy olyan országot csináljon, ami, ami előre megy. Ez az összödi beszéd, az ellenzéket kárhoztatta, vagy az addigi kormánypártokat, amelybe beletartozott a miniszterelnök is. Az a, akkori kormánypártokat. És a kormánypártok is sorolta föl, vagy pedig az egyéni képviselőket, már tudja, a képviselőit, hogy a pártokat kárhoztatta, vagy saját magukat a pártokon belül. A pártokat, a képviselőket, a, a pártokat körüllevő értelmiségi holdúdva. És igazat mondott? Szerintem igen. De gyakorlatilag ez egy önkritika volt. Ö, igen. De akkor ezt az önkritikát hogyan lehetett felhasználni az ellenzéknek úgy, hogy ez később ezeknek az embereknek a bukásához vezetett? Hát úgy, hogy néhány... Súlyosnak ítélt mondatot kiemeltek. Mert hát ön mondta, hogy abban igaz mondatok hangzottak el, akkor igaz mondatok alapján hogyan lehetett őket leváltani? Hát persze. Egy egyébként volt, akkor a népnek is tudnia kellett volna. Elnézést, ami ebben az összödi beszédben volt, azt csak a pártok tudták, vagy a nép is tudta? Szerintem akár a nép is tudhatta, de a nép nem nagyon szeret szembenézni a saját hibáival. Szemben a pártokkal, se. amelyek szeretnek szembenézni? Ők se, hát nem jellemző a pártokra. De miért volt szükség egy ilyen önkritikus beszédre, amelyet nem csak, hogy a pártok tudtak, de a nép is tisztában volt vele? Hát, hogyha, mert, mert, mert ez a gyógysány nevezet, ez egy olyan ember, aki, akit láthatólag nem a hatalom önmagába érdekel szerintem, hanem a hatalmat arra akarja felhasználni, hogy ezt az országot valóban... Én ezt értem, előreli. de nyilvánvaló dolgokat miért kell elmondani, ha azt egyébként mindenki tudja? Amiért mondtam, hogy, hogy a nép nem szereti, hogyha... Jó, de ezt, azt a, nép mondta, a nép előtt mondta, vagy pedig nem a nép előtt mondta? Ezt a politikus társai előtt mondta, okay. de ezt a politikus társai sem szereti. Értem, de egyébként más mondott ez a gyurcsai nevezetű ember a saját pártársainak, és más mondott a népnek. Hát mivel politikus, adott körülmények között igen. És ne arra a politikus, ezek szint ebben az országban hazudik? Nem, a politikus politikus. Tehát nem felt. A politikus. Igen, azt szokták mondani, hogy a politikus mindig hazudik, ez nem igaz, én szerintem. De azért nem biztos, hogy a politikusnak feltétlenül mindent ugyanan kell elmondani, mint amilyen a valóság. Mert hogy az emberek sértődékenyek. Szemben a pártokkal, amelyek kevésbé, de azt kérdezem öntől, hogy a pártok hogyan tűrték azt, hogy az ő miniszterelnökük más mond nekik, és más mond a népnek? Azt ők nem vették addig észre? Ezt még egyszer, mert ezt tudom, Azt igazán, kérdezem, hogyha összödön egyébként valami olyasmit mondott a képviselőknek, amivel a nép nem volt tisztában, de a pártok igen, akkor a pártok egyébként erre a beszédre miért tartottak igényt? Hát egyáltalán igényt tartottak? Abszolút nem tartottak rá igényt, valószínűleg ez meglepte őket. De mi lepte őket, meg abban, amiről egyébként ők is tudtak? Hát az lepte meg őket, hogy ezt valaki a fejükre olvas. De miért kell fejükre olvasni valamit, amiben ludas a miniszterelnök is? Hát azért, mert a miniszterelnök előtte másfél évig volt miniszter. A miniszterelnök annyiban ludas, Ebbe a történetbe véleményem szerint, hogy, hogy ahhoz, hogy ahhoz, hogy ő újra miniszterelnök lehessen, és ő a saját elképzeléseit tudja megvalósítani, ahhoz bizony egy rövid időre be kell állni a sorba. Előtte, előtte volt a választás, tehát neki a választás előtt sem volt túl sok ideje arra, hogy. hogy, hogy, hogy egy hogy hát, Arról csinálja. beszél, hogy ő más mondott, mint a választások előtt. Még egyszer? Magyarul, ő most arról beszél, hogy mást mondott Öszödön, és mást mondott a választások előtt. Hát, szám, hogy mondjam, tehát amikor, igen, de, de, de számolva például nyilvánvaló volt, hogy amit mond, azt nem azért mondja, mert így gondolja, hanem... hanem Azért mondja, hogy, hogy neki legyen lehetősége arra, hogy, hogy később egy, egy nyugodtabb körülmények között, akár egy cikluson... Vagy ez nyernie kellett. ...ezt megvalósítsa. Nem ez, értettem. Ez nyernie kellett. Nyert is. De olyan módon, hogy nyert, hogy közben más mondott, mint a valami a valóság. Ö, nem, nem. nem, nem De ez az előbb ezt olyan... mondta? De ezek nem, nem, voltak, súly, nem voltak olyan súlyúak. Hát ha nem voltak tehát... olyan súlyúak, akkor kiragadott mondatokkal mit tudott ezzel kezdeni az ellenzék? Hát a kiragadott mondatok... Azok az... súlyosabbak voltak, mint amit egyébként nem. előtte. Tehát nem, nem értem, a, hogy mi, a, a, hogyan lettek a, a... hirtelen súlyos mondatok egy egyébként súlytalan helyzetből. Hát úgy lettek súlyos mondatok. Például elhangzott egy jobb mondat, hogy kurva ország. Ez gyakorlatilag ezt... És ezre érzékenyek ezt, ezt... A, az ellenzék, vagy az ellenzékiek érzékenyebbek, mint a kormánypárti lakosság, és vagy a kormánypártot támogatók és ezzel felszúdultak? Nem. E, e, e, nem vagyok pszichológus, hogy ezt e, rám, rám ez a mondat. Tehát engem elgondolkodtatott, hogy ezt vajon miért mondja. És igazat adtam neki. Van, aki ezzel nem gondolkodott el, mert... De miért adott benne igazat a kurva ország? Áll. Az minek volt a szinonimája? Az, az mire vonatkozott? Nem értettem a kérdést. A kurva ország mire vonatkozott? Hát... A saját magára is vonatkozott? Ő része ennek az, az ország... országnak kurva országnak kurva miniszterelnöke van. <gül> Igen. Tehát ez, ez arra vonatkozhatott, hogy, hogy itt nem működnek a dolgok. Itt nem, nem olyanok az emberi viszonyok. Nem úgy állunk hozzá a dolgokhoz. Ez, ez gyakorlatilag mindenben... Ahogy... Jó, de aki nem úgy áll a dolgokhoz, mint ahogy kellene, attól még nem kurva. Na, erre mondok egy példát, volt ez az összedi beszéd, ez egy 20 perces történet. Én végig hallgattam, volt egy 180 perces vágatlan verziót, előtte ismertettek egy közveménykutatást. Mi szerint mondjuk a lakosságnak a, nem tudom, a 70%-a egyetért avval, hogy ebben az országban reformokra van szükség. De annak abban viszont a másik, tehát, és 70 abba értette egyet, hogy ezt ne rajta kezdjék. Tehát itt mindenki, itt, itt mindenki mindenmmel egyetért, hogy itt menjünk előre, fejlődjünk, csak engem hagyjanak békén. Tehát ne az én adómat emeljék, ne az én munkámat lehetetlenítsék le, ne így zárjanak be egy kórházat, zárjanak be kórházat, de ne ezt, hanem zárják be a másik megyébe lévőt. Tehát valószínűleg azt, hogy a kurva országot ilyesmikre értette. Értem is, ugorva egyet az időben, ez az ember, akinek neve Gyurcsány Ferenc, ő most Igen. egyébként az ellenzék miniszterelnök jelöltje? Nem. Akkor miért szavaz erre a konglomerátumra, miközben ennek a konglomerátumnak része a DK is? Hát azért szavazok erre a konglomerátumra, mert az a fennálló, rendszer, ami most van, ez számúrva soha nem volt szimpatikus, tehát én soha nem szavaztam a Fideszre, tehát a elmúlt 90 minden választáson részt vettem, én a Fideszre soha nem szavaztam, soha nem voltak szimpatikusak, se akkor, amikor liberálisak voltak, se akkor, amikor konzervatívok. Jó, a kérdés a gyakorlatilag részt. az, hogy ennek a konglomerátumnak x évvel az összödi beszéd elhangzása után miért nem az ön kedvenc politikusa a miniszterelnök jelöltje? Hát ebben nagy része van a, a, az ellenzék többi részének, tehát... De az ellenzék többi része nélkül ez a demokrat, demokratikus koalíció nevezető izén nyerhetne? Hát nem. Hát ha pedig nem, nem nyerhetne, a... akkor beáldozza azt az embert, akit egyébként ön a legalkalmasabbnak találna, legalábbis a szövege alapjá, miniszterelnöknek? Mármint, hogy én áldozom be? Nem, a pártok. Na most én a... a... A nagy politikához nem értek. Én értem, Tehát... hogy a nagy politikához nem ért, de eddig se értett, és mégis beszélgettünk. Most hirtelen nagy politika lett az, ami eddig nem volt nagy politika. Hát az, hogy... hogy, ö, a, hogy áldozták az, hogy be, ezek a pártok beleértve a saját pártját őt, miközben egyébként ő volt az ellenzéknek az ön számára a legeklatánsabban figyelembe vehető vezéralkja? Na most ennek a koalíciónak nem ő volt a... a... Eleve, ennek a pártnak ebbe a előválasztásban nem ő volt a miniszterelnöki jelöltje, hanem... Jó, ennek abban indultunk a... ki, hogy ön egyetlen egy dolog miatt szavaz erre, bár most elmondta, hogy sose szavazott másra, mert ez a párt ennek a tagja. Ezt mondta, igaz? Igen. Ez a párt jelenleg ennek a pártnak ki az elnöke? Ennek a pártnak Gyurcsány Ferenc az elnöke. Ugyanakkor annak a konglomerátumnak, amelynek tagja az a párt, ami miatt ön szavaz erre a konglomerátumra, nem Gyurcsány Ferenc az első embere? Így van. Ennek a konglomerátumnak az ön által favorizált párt a demokratikus koalíció a legerősebb, a leggyengébb, vagy egy, egy tagja a sok közül? A legerősebb. Akkor ez a konglomerátum miért tett meg valakit miniszterelnök jelöltnek ahhoz képest, hogy a legerősebb tagja is lehetne az, ám ő nem lett miniszterelnök jelölt. Hát... Ö... Ő egyáltalán elindult a miniszterelnökséget? Ő nem indult el De a hanem a feleség. De miért nem indult el? Ö, mert ő tisztában van avval, hogy, hogy ebbe az országba ő nem valószínű, hogy valaha lehet miniszterelnök. De mi ez összefüggésben legyen. van a kurva országgal? Ö, lehet. Igen. Tehát ebben a kurva országban ő miniszterelnök nem lehet, de a demokratikus koalíció elnöke lehet. Hogyne? A demokratikus koalíció tagjai mást viselnek el, mint az ország többi része? Ö, igen. De mennyiben más ön, mint az ország más része? Nem tudom, mennyibe vagyok más. Ra -ra, de ez önt foglalkoztatja, meg... vagy nem? Parancsol? Nem parancsolnék, azt kérdezem, önt ez foglalkoztatja el, hogy hogy tud valaki komírfó lenni önnek, miközben sokaknak, másoknak nem az? Ö, ne, nem foglalkoztat, mert számomra evidencia, hogy nekem ő fő. igen. És az is teljesen természetes volt, hogy ez az ember neve Gyurcsány Ferenc belement abba, hogy miközben ő a párt elnöke ebben a konglomerátumban a miniszterelnök jelöltségért a felelszége induljon? Hát ez egy, ez egy jó döntés volt, és szerintem észszerű döntés. De, de ennek a hölgynek, aki Gyurcsány Ferenc felesége a demokratikus koalícióban van valamilyen tisztsége? Hát ha jól tudom, a lelnök. De lehet, hogy rosszul tudom. De a, a pártnak az Európa parlamenti képviselője, tehát igen. Értem. És ez az illető egyébként most a listán, ha van ilyen, akkor hol szerepel? Hát a listán második vagy harmadik helyen szerepel. És be fog ülni a parlamentbe, független attól, hogy nyernek vagy sem, hiszen ha a listán ilyen elegáns helyen van, nagy valószínűséggel parlamenti mandátumot nyer. Igen. Vagy nem fog beülni. Hát ez hogyan létezik? Tehát indul miniszterelnök jelöltnek, de nem ül be a parlamentbe. Hát én ebben nem látok semmi. Az, hogy ő rajta van a listán, tehát... Ez, Minek ez van gyakorlatilag... rajta a listán, ha egyébként nem ül be? Tehát az ember mert, nem szel fel arra a vonatra, egy szimbol... ami egyébként mert, mert... elviszi oda, ahova nem akar elmenni. Hát azért, mert ebben tudja gyakorlatilag, ez egy szimbolikus döntés, ezt e, e, kommunikálta, és az, hogy ott van, ebben gyakorlatilag mozgosítani tudja, ott tudja tartani... De akkor a beszélünk pártam. egyértelműen, miniszterelnökként maradt volna, képviselőként nem maradt? E, Vagy miniszterelnöknek hát, sem maradt volna? Hogy nem maradt volna. Tehát miniszterelnök igen, képviselő nem. Igen, de ebben nem látok én semmi. Én se látok van. semmit, én csak kérdeztem. Ez, ez, számomra ez, ez természetes, hogy, hogy akkor nem adja föl az a, a Európa Parlamenti... Oké, okay, rendben ugye, van, akkor még mindig ott tartunk, tehát oké, okay, ezeket mind... Úgy, ahogy megértettem, itt van tehát a Demokratikus Koalíció, ami az ellenzék legerősebb tagja, indul benne Gyurcsány Ferenc, aki nem lesz miniszterelnök, de ennek a pártnak az elnöke, és azt kérdezem öntől, hogy egyébként ennek a konglomerátumnak a miniszterelnök jelöltje, hogyan viszonyul a legerősebb pártnak az elnökéhez? Hát nem, barátok. De miért? Nem tudom, szóval. Vagyis, De milyen szövetség tudnám... az, ahol egyébként a miniszterelnök jelölt nem barátja, a szó képletes értelmében, hiszen egyébként nem kell, hogy barátok legyenek, a legerősebb pár elnökének, aki egyébként nem is indul miniszterelnök jelöltnek, tehát konfliktusa nem is vele volt, hanem a feleségével, akit viszont legyőzött. Igen. Amit úgy sikerült elérnie, hogy gyakorlatilag a gyurcsányra mutogatott vissza, a folyamatosan a kampányban. Tehát valaki a miniszterelnök jelölt ebben az országban, miközben kritizálja a saját szövetségében lévő legerősebb pártelnökét? Hát ez Magyarország, igen. Az önnek, aki messziről jött, én ezt tudom, hogy ez, ez érthetetlen, de mi ebben élünk, ebben az országban, ilyen országban. De amikor ezt leírjuk így, vagy ő leírja így, akkor valami elfogadhatatlant vesz elfogadhatónak? Hát én nem mondom, hogy elfog... Nem elfogadható, de nem tudok vele. Az én szinten nem mit kezdeni? Nézze, még nem mondott semmit se a Fideszről, de már annyi rosszat mondott erről a szövetségről, hogy az ember szinte el se tudja képzelni, hogy ennél mi lehet rosszabb a másik oldalon, hozzátéve, hogy csak személyi oldalon lett kritizálva, tehát programoldalról nem, tehát azért nem szeretnék súlyosabbakat állítani a kelleténél, de ami legalábbis ennek a társaságnak az emberi szövetét illeti, hát ennél szorosabb szövetet is el tudna az ember képzelni abban az országban, ahol él. Hát... Elég cudar a lehet a helyzet, hogyha az ember egy ilyen szövetségre fanyalódik, valami ennél még rosszabbhoz képest. Hát a még rosszabb az maga a Fidesz. A Fidesz, az, minek, elmére, a, a hogy... Fidesz az, az, az mitől lesz még ennél is rosszabb? Hát figyeljen ide, 2010 óta volt 2014 18 a harmadik választás, Ö, elemzők mindig azt mondták, hogy akkor most majd egy kicsit jobb lehet. De engem az elemzők nem érdekelnek, ön érdekel, senki más. Se, engem se érdekelnek az elemzők. És sokan vannak elemzők? Ebből az országban, igen, mindenki elemző. Pártjuk is van? Nem. A, a Mert hogyha sokan független. vannak, akkor lehet, hogy az elemzők pártja nyerhetne. Ö, igen, én ezt egyszer felajánlottam egy, egy másik beszélgetés műsorba az ottani műsorvezetőnek, hogy alakítsanak egy sértődött értelmiségi pártot nem volt rávevő. Pedig ez egy nagyogó ötlet. Nagyon szépen köszönöm, hogy Tehát Lennének elemző párt, lenne sértődött emberek pártja, lennének az arogánsok, a vidékiek, a Budapest közigazgatási határát elhagyók, a hívők, az ateisták, nyulak, sakálok, oroszlánok, <gül> emberek. Van szebb élet, ami ebben az országban zajlik. Szerintem nincs. Két zárószám, amelyen nagyjából fél tízig fogunk elevickelni, akkor abba hagyom. Én azt gondolom, hogy ami a messziről jött ember pázolját illeti, az összeállt. Paraszra nincsok. E tekintetben. Hogy milyen itt élni, nem tudom, nem itt élek. Önöket hallgatni fura. Tehát önök élnek itt. Önök tudják. 9 óra 25 percon. ból porolni a fiúnak 061 71242 először 712-42, senki többet, harmadszor. Döröpont, fialaj Janos Kukács, csimilpontkom. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, csillagszórók az éjszakák, Szent János Bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence Janás összekeverte.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 Őrzőn árván, őrzők, vigyázatok a strázsát.